Jó Elvileg ma székeikáposzton napunk lesz. Egy negyed óra múlva felhívom Baranyi Krisztinát, és a beszélgetés végén egy szavazást fogok tartani, úgyhogy hallgassanak. Természetesen ne a szavazás miatt, de a szavazást egyébként nem tudom lebonyolítani. 8 óra után Györgyevics Beledek, 8 óra 40 körül Múra Emese és 9-től Kovács Gergely két farkú. A műsor 9 óra 57 besznél, nem tart tovább. Ma, 2019. október 31-e csütörtök van, és 5 perccel múlott reggel 7 óra. Ez a Kejfejáncsi minden, amit az napról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fiala János műsora. Nem létező bipolaritásomnak ma az aktív periódusába léptem. Ennek áldatlan hatását érezhette az elmúlt percekben Pogány Ádám és Tóth Mónika, de remélhetőleg rajtuk kitöltöttem bipolaritásom, nem létező bipolaritásom túlaktív részét, úgyhogy önök már talán a normalitás közeli állapotban találnak engem, amire természetesen semmilyen garancia nincs, bármelyik percben kitörhet belőlem az állat. Különös tekintetel, olyan periódusban, amikor az érzelmek jönnek, mennek, panaszkodtam, hogy kimaradt az életemből az elmúlt hónapokban a turbó fokozat ami nélkül nincs élet, meg nincsenek színek. Most jelentem, megjött a turbó, már itt van velem hetek óta, és olyan ambivalensé tesz. Felváltva a zokogó karácsony Gergely, Botka, László és Orbán Viktor miatt. Putyin is egy kicsit tegnap a vállamon, de arról nem készült fotó. Ennek az érzelmi ambivalenciának a hatásai tapasztalhatják majd a Szombati Civil a pályán című műsorban is. Remélem képernyőben tudtam maradni. Ha még hozzáteszem, hogy ezzel nyomom a féket, akkor gondolhatják, hogy mi lehet belül. Bármilyen témában fogadom a telefonjaikat, azt is elmondom, hogy a Baranyi Krisztinával való beszélgetés legvégén arról szeretnék önökkel szavazást csinálni, hogyha önökön múlna, akkor december végéig, amíg tart a Kejfej Jancsi, folytatódna -e az együttműködés a Ferencvárosi önkormányzattal. Magában a beszélgetésben az összes ellenér jelen lesz. Ezzel együtt kíváncsi vagyok, hogy vagy ennek dacára megfelelő rész aláhúzanda a véleményükre. Ne maradjanak csöndben, ahogy november 4-én, hétfőn este fél nyolctól sem maradjanak csönben, amikor eljönnek az Aquarium Club voltlokájába, ahol személyesen találkozhatnak egy nem bipoláris emberrel, akinek a neve Fialajános. Ő a nagyon messziről jött ember. Süt a nap jelentem. Tegnap fönn a hegyen két fok volt, de ennek meg lesz a duplája, a triplája, a négyszerese, az ötszöröse, a hatszorosa és a hétszerese is. Hogy a nyolcszorosa meg lesz-e, arról majd hétfő reggel beszámolnak hozzá hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. November 4-én ezzel együtt ne felejtsenek eljönni az Aquarium boltlakájába. November 4-e hétfő este fél nyolc. Megjelent 168 órában Rózsa Péter és Pungor András Tollából hosszan írnak a civil rádióról. Hát ahogy én mondanám, őszintén sajnálom az apropót. 0614890999 és egy ne felejtsék! A váratlan zörejek és maga a fiala miatt a műsor 14 éven aluliaknak nem, fölötté is egy igen korlátozott mértékben ajánlott. semmilyen mondandójuk nincs semmivel kapcsolatban. Ez örömteli. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Szeretném megkérdezni, hogy korábban milyen zene szólt. Tegnap reggel mi volt az zene. Ez mind Dead Can tegnap reggel? Tegnap reggel is Detkendens. Jó, köszönöm szépen, viszont találkozunk. Nagyon szívesen. Volt közben Liza Gerard, de Liza Gerard az nem más, mint a Dead Can Valahol a férfi zenész uh, cd is megvan otthon, de nem a megfelelő hely, így aztán nem találtam meg. hét, egy 063677 1161 Én a Farkaséti temető mellett lakom, de nem közvetlenül mellette. És mindig arra gondolok, ilyenkor, amikor megyek haza, bár a bűrök most mostanában nem közlekedem, ugye a bűrök utcában a lakók azok közvetlenül rálátnak a farkasvéti temetőre, hogy ez milyen érzés lehet. És itt levittem a hangsúlyt. 06148909999 és 0636771161 rendelkezésükre. 29 09 egy és 03677 11617 főn november 4-én este nagyon messzire jött ember fél 8 az klub volt lokájában. Pénteken szombaton vasárnap, hát ahogy pénteken sohasem szombaton vasárnap pedig, vagy pénteken igen, de szombat ugye ünnep, szombat vasárnapon pedig soha szokott sokot réfeljön Jó reggelt. Jó reggel, fialaur, Gecse János vagyok. Tegnap egy hölgy, hát nem mondom, hogy kétségbe esve, de de úgy kérdezt, hogy mi lesz akkor, ha nem lesz civil rádió, csak interneten. Hát nem feltét, én csak egy tanácsot adnék, nem feltétlenül kell ez internetes rádiót venni. Gocsánat, ma már mindenkinek van szinte okos telefonja, az okos telefonokban Igen, erről van volt hogy az, az internetes, internet. de ez, ez, ez is el, nem, hogy igen. igen. Na most kell venni egy kis adaptert, amit a, a na, mi a fenébe, tehát a a szívan be lehet dugni, és ez a kis adapter átviszi az autórádióra. Szerintem ezzel adapter mindenki tisztában van. Deális. Egész egyszerűen a földi sugárzás és az internetes vétel közötti különbséget... Tapasztalni fogja majd, hogy hogyan vészedik át az emberek. November folyamán egyébként is felmérem az én reggel egy az internetes hallgatottságát. Ez egy rádiónak vagy egy rádiósarnak ma Magyarországon egy természeti csapással ér fel független attól, hogy a technikai, technológiai hozzáférés az hogy működik. Hát, jövő, jövő, jövő, jövő, jövő, jövő. Hát. Hozzátéve, hogy igazán megnyugtató dolgot a lányom mondott, aki azt mondta, hogy apa, az én környezetemben senki nem hallgat rádiót, nem néz tévét és nem olvas újságot, és ezzel megnyugtatta mindjárt a hompolát is. Az én lányom egy jótét őszinte ember. hogy az arányokat lássák, az X-faktor a múlt héten nagyjából 1 millió 300 ezer nézővel volt a nézettség első helyén, és a civilapán a 39. 203 ezer nézővel volt. Két héttel ezelőtt 230 ezer volt, akkor a 31. volt, de a nagyságrendek így alakulnak. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, fiatalok! Én vagyok az, aki szoktam telefonálni a közlekedési múzeum bátra, <gül> és illetve eseményekről. Igen. E Igen. Én nekem a úr, illetve nekünk, akik hallgattuk ön, hogy még áprilisba vagy májusba, hogy most már rend lesz. Ahhoz képest szeretném megtudni, hogy mikor kapunk már levegőt, mert egyáltalán nem lesz semmiféle rend. Mert hogy mit tapasztal? Azt tapasztalom, hogy jönnek, mennek a telel a közröket átszák, beátszák, betörtik. Én önök, én se kapok már övegőt, mert úgy borzasztó lakni a környéken. Növekednek megint a dombok, ideolják a sétet valahonnan újra. Jó, hát ha lesz mód, akkor megkérdezem, ugye ma nagyon sok mindenről lesz szó, de ha módon van, áll, ezt szóba hozom. Nagyon kedves tudom, hogy nem sokáig kérdezhetünk, úgyhogy... Nem, nem, nem. Ami rajta múlik, önmagában az a tény, hogy ma reggel egy Javis Benedek rendelkezésre áll bármilyen témában, amit tett. ebben az országban olyan légkör mellett, mint amilyen az önkormányzati választás után kialakult ebben a nem létező nerben, aminek a neve paranója, szerintem vagy egyéni, vagy intézményi bátorság, vagy a normalitás, bízzunk az utóbbi van. Megpróbálom szóba hozni.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 Kiszívott tegnap a dugóban a Putyin miatt. Van egy történet talán az Indexen, nem vagyok benne biztos, de a történet arról szól, hogy valaki a középsúját bemutatta a Putyinak, és hozzá egy civíruhás ember, és arra akarta rávenni, sőt rá is vett, hogy ezt hagyja abba. És azon gondolkodom, hogy... Ha velem történik ez meg, belétve azt a váratlanságot, ahogy ez bekövetkezik, hogy vajon én hogyan reagálok erre. Tehát mi van akkor, hogyha az ember a be, benyújtott vagy ilyen izé uját nem veszi le? Esetleg maga az ember, aki benyújtotta ezt a középsólyát, ha itt van 06148909999 és hét egy Teszem hozzá, hogy teljesen mindegy, hogy jobb vagy bal kézzel mutatjuk a középsúlyunkat, ugyanaz a jelentés? november 4-én hétfőn este nagyon messziről jött ember, most pedig van még három percük arra, hogy életjelet mutassanak, utána pedig megpróbálkozom felhívni Baranyi Krisztinát. Itt szeretném elmondani, hogy tegnap megkerestem a 4. és a 18. keleti önkormányzatot is telefonon. Mind a két hely a polgármesteri titkársággal beszélgettem, és valakivel. Aki nagy valószínűséggel nem lehet azonos, akikkel én korábban találkoztam, mert akkor ők ismertek volna engem, bár a parlamenti, parlamenti a, a polgármesteri titkárságokon olyan gyakran nem tűntem föl. A 18. keletben gyakrabban, Újpesten ritkábban, mind a két helyről visszahívást ígértek. 130 másodpercük maradt arra, hogy életjelet mutassanak. Valaki egy fényképet, hogy szép jó reggelt, a férjem és a lányom Kaliforniában menet közben mit hallgat, üdv. Hát, igen. Neten a civil Rádiót. Jó reggelt. Jó reggelt, én a 9. kerületben lakom, és nagyon várom, hogy mit fog előadni a Baranyi Krisztina. Úgyhogy kérdezze meg tőle, hogy mit tesz a lakosságért, már mint a 9. kerületiekért, ha ennyire hangozhatja. Uh, ennél konkrétabb leszek, és mondom a beszélgetés végén számítok az önök telefonjára. Na. itt a Májol, A műsort a Ferencvárosi önkormányzat támogatja. Régkészültem annyira beszélgetésre, mint önnel, és ez két dolgot eredményezhet. Vagy egy nagyon jó beszélgetés lesz, vagy nagyon rossz beszélgetés lesz. A kettő között biztos, hogy nem lesz a vonalban Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere. Ennek előkéje meg volt tegnap, talán az segít, hiszen ott némi indulati többlet elment, ami nem hiszem, hogy a beszélgetésben jó lett volna, ha megjelent volna. De a mi kettőnk beszélgetései privátok, de semmilyen vonatkozásban ne olyanok, amire ön ne emlékeztethetne engem. Én ebből a szempontból transzparensen élem az életemet, még akkor is, ha ilyenkor több csúnya szó hagyja el a számot, mint a műsoromban általában. Uh, ami a hozzáállást illeti, egyrészt azt akarom önnek elmondani, hogy egész életemben érzelmi ambivalenciában szenvedtem, amit alapvetően anyámtól az anyámmal való viszony eredményezett, ami abból adódott, hogy az anyám nem nagyon tudott örülni az én sikereimnek, és ez egy hosszú történet, én ezzel alapvetően megküzdöttem, de maga az érzelmi ambivalencia az megmaradt bennem, belőle maguk az érzelmek ma is elő tudnak hívni agresszivitást, gyakran tudok másodpercek alatt átállni egy ilyen érzelmi ambivalens szituációban győztes oldaláról, a vesztes oldalára, ha azt érzem, hogy őket megbántják, független attól, hogy egyébként a vereségük legyen a sport vagy politikai teljesítmény joggal szenvedik el azt, amit elszenvednek, és ez nyilvánvalóan azért is mondta el az elején, mert benne van, ami kettőnk beszélgetésének a lehetőségeben akkor, amikor én Karácsony Gergelyre szavaztam, ugyanakkor elvesztettem az összes partneremet, akikkel való együttműködésem számomra nem kizárólag anyagi vonzatú volt, amit a hallgatóim mérsékelten értek, értettek meg, az a szféra, ahol dolgozom, az pedig kifejezetten ellenségesen viszonyult ehhez, bár erre a részére olyan nagy figyelmet soha se áldozott uh, a politikai győzelmét ennek az önkormányzati választásnak mindig veszélyes faktornak találtam a szónak abban az értelmében, hogy azért ez mégiscsak önkormányzati választás volt, és az, ami aztán utána történt, az szintén engem tűnik visszaigazolni, hogy ezért nagyon sok szempontból itt már 2022 ről is a miniszterelnök jelöltnek, az ellenzék miniszterelnök jelöltnek a kiválasztásáról van szó, miközben ez egy önkormányzati választás volt, miközben értem azt, hogy ez miért történik, de ezek Ilyen érzelmeket hívnak elő belőlem, beleértve, hogy a partnereim közül nem csak a választás okán vesztettem el sokat, hanem az újakkal sem sikerült kontaktust teremtenem különböző okokból. ön az egyedüli? fecske ebben a történetben, sokat segít amiketünk történetében a múltunk, ugyanannyira a hátránya is, de az, hogy nekünk van a múltunk, az, az, az, az, az mindenféleképpen azt eredményezi, hogy ez egy vékony híd, de van. Ilyen nincs a negyedik kerülettel, ilyen nincs a 18. kerülettel, a 14. kerülettel ugye a polgármester kérésére megszűnt, ami pedig a, a főpolgármestert illeti én maximális tisztelettel vagyok az elfoglaltsága irán, de apukámat tudom idézni, ha már anyukámat is idézte, mindenki arra ér rá, amire akar. És mint mi megegyeztünk, hogy az október 13-ai választás után azon a pénteken, ami soron következik, beszélünk, és nemhogy nem, nem, nem volt itt, hanem eltűnt, mint szürke szamára közben. Én erre mindig nagyon rosszul reagáltam, és ezek nem csak az eszemre, hanem az érzelmeimre is hatnak ez egy meglehetősen hosszú bevezető volt, miközben természetesen valószínűleg ön is hasonlót el tud mondani, hiszen itt vagyok én, aki együttműködtem azzal a polgármesterrel, akiről én egyébként azt mondta amit, úgyhogy ha egy ilyen előkét akarna mondani, nekem nem lenne okom és jogom öntől ezt elvitatni, kérdezem is, hogy akar egy ilyet mondani, vagy belevághatunk a hétköznapi dolgokban. Én nem akarok semmit sem mondani a múltról, meg erről Hát, hogy is mondjam, az ön, ön kicsit szerintem kevésbé türelmes mostani hozzáállásáról. Annyit talán megjegyeznék, hogy, hogyha én az utóbbi napokban szó szerint én meg 12 órát dolgoztam megállás nélkül, és gondolom, hogy a főpolgármester sincs ennél jobb helyzetben. Egyébként belevághatunk a közepébe. Nagyon szépen köszönöm. Azt kérdezem öntől, hogy ön mit gondol, hogy mikor fog szembesülni, vagy mikor fog megismerkedni azzal, hogy 2019 november 5-én kedden 11 órai kezdettel a Városháza dísztermében tartandó, alakuló ülésen a napirendi pontok azon kívül, hogy fel vannak sorolva azoknak az anyagaival, mikor lehet megismerkedni. Ma október 31 ike van, és a napi rendi pontok közül néhányal meg lehet ismerkedni, nagyon sokkal pedig nem. Én tegnap későn este kaptam egy e-mailt ezzel kapcsolatban, ahol uh, néhány napi rendi pont anyaga is csatolva volt, de őszintén szólva olyan későn volt, hogy én egyszerűen még ezt nem tudtam megnyitni. Tehát sincs, hogy ezekben az anyagokban mi van beleírva. Ez csak is kizállag azért kérdezem, mert az ellenzék általában joggal szokta felvetni azt, hogy kormánypárti erők az utolsó pillanatban jönnek elő olyan javaslatokkal, olyan napirendi pontokkal, amelyekkel az rövidsége miatt megismerkedni sem lehet. Nem lenne szerencsés, hogyha ez itt most más oldalról megismétlődne, hiszen ez nem oldalfüggő. Igen, ebben teljesen egyetértek. Nekem ez nagyon sok gondot és nehézséget okozott a munkámban, hogy tényleg szó szerint két nappal az ülések előtt ö, tudtam először ránézni ö, az önkormányzati előterjesztésekre, amelyek azért olykor 20 fölötti számban voltak egy-egy ülésen, és ugye ez csak egy kerület, gondolom a fővárosban lennél még sokkal több. Ö, előterjesztést és anyagot kell majd végignézni, meg megtárjálni, meg értelmezni. Úgyhogy ezen a gyakorlattól én is úgy gondolom, hogy változtatnia kell minden önkormányzatnak. Uh. Némileg visszatérek a bevezetőmre, de most már csak utalok rá. Szóval az, hogy egy polgármester biciklivel megy, és nem Skodával, önök Skoda megjelentést hallottak, annak a jelentősége nagy. De az, hogy a napirendi pontokkal mikor lehet megismerkedni, az az én szememben sokkal fontosabb. Mert azzal a populáris eszközzel élni, hogy én nem veszem igénybe az állam által rendelkezésre, bocsájtott hivatali autót, az kifelé látszólag sokat mond, a tartalom azonban nem ezen múlik. I igen, mindenki más politikai eszközöket használ. Én azt gondolom, Én lecsupaszítom hogy... ezt a madarat. Igen. Fontos, az... hogy az előterjesztéseket igen. időben el tudjuk olvasni. Ez nagyon fontos, igen. Azt kérdezem Öntől, hogy... Mennyire valószínűsíthető az, hogy ön Ferencváros díszpolgárává szeretné választani Bácska Jánost? Hát ez most nem valósítható. Azt kérdezem öntől, hogy miután ugye az összes korábbi polgármestertől is egyszerre kérdeztem kerületi és fővárosi ügyeket, tehát ő most ez ezügyben nem kerül delikát helyzetbe, annyiban kerül delikát helyzetbe, és ugye ezt a felvezetőmben mondtam is, hogy most az összes kérdést önnel kell megbeszélni. Tehát ön jelenleg a negyedik, a kilencedik, a tizennegyedik, a 18. kerület, plusz Karácsony Gergely, és azért lássa be, hogy ön nagy kapacitással bír, de hogy ennyi kapacitással tud-e bírni, az majd kiderül. Igen, igyekszem megfelelni, de még, még ilyen poligisztor sose voltam, de majd most. Igen. Szóval, hogy ön egyébként anélkül, hogy önnek ezügyben meg kell nyilvánulnia, hiszen majd csak szavaznia kell, de a szavazata az majd egyértelmű lesz. Mivel magyarázza azt, hogy egyelőre Talós István díszpolgársága nem szerepel, hiszen ez csak 2020-ban lesz téma, de annyiban mindenféleképpen talos István elismerésére vágyik, vagy legalábbis elismerésben akarja részesíteni az új főpolgármester, hogy a szokásos három havi végkielégítés helyett a törvény által lehetővé, tett hat hónapban akarja részesíteni. És azt kérdezem, hogy ön ehhez hogyan viszonyul? Én azt gondolom, hogy... Egy főpolgármester nagyon sok olyan olyat tesz a városért, amiről egyébként a nagy közönség semmit nem tud. Egy főpolgármester munkája az egy nagyon felelős és nagyon nehéz munka, és azok a főpolgármesterek, akiket többször is megválasztanak egymás után, azok bírják ugye a választók bizalmát is. Amikor nem távozott a főváros éléről, és, és őt nemhogy mellőzték, és nem voltak kíváncsiak a, a tanácsaira, és az esetleges észrevételeire, onnantól kezdve soha többé, én akkor nagyon méltatlannak találtam azt a helyzetet. Az, hogy most Tarlós főpolgármester urat a törvény a lehetőségek keretein belül, a legtöbb végkelégítéssel, vagy ezzel próbálja nem tudom, megbecsülését kifejezni a, az új főpolgármester. Erről egyébként nem beszéltünk, tehát nem tudom, hogy ennek mi az oka. Én hát ez, ez az előterjesztésben van. De, de én az azt gondolom, olvasható. Én azt gondolom, hogy ez rendben van. Ezzel nekem nincsen problémám. Oké, okay, akkor viszont azt kérdezem öntől, hogy 2018. október 17-én kormányhatározattal létrehozták a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsát, amely aztán egy megállapodást kötött. Amely megállapodás úgy szól, hogy Orbán Viktor egyeztetéseket folytató Tallos Istvánnal a 2019 évi önkormányzati választásról. Orbán Viktor Szent Tallos István sikeres Volpályogármestere Budapestnek, ezért a főpolgármester és az őt jelölő politikai szövetség együttműködése, Budapes jövőjének, fejlődésének záloga. Valójában azonnak azt a szöveget olvasom, amire Gulyás Gergely hivatkozhatott akkor, amikor azt mondta, hogy ez egy magánszerződés, amit Tallos István és Orbán Viktor kötött, mert hogy ez a megállapodás szövege, ez több mint árulkodó, ez nem arról szól, hogy e -e megkötött egy megállapodást a főváros és a miniszterelnökség, hanem arról van szó, hogy a miniszterelnökség Tallós István személyében Budapest főpolgármesterét szeretne játni a 2019-es önkormányzati választások után, amit megtehet egy magánbeszélgetésben a miniszterelnök, de egy ilyen papírt elvileg és gyakorlatilag nem írhatna alá. Tegyük ezen túl magunkat, hogy ezt a szöveget egyébként olyan nagyon sokan nem kifogásolták rajtam kívül, sem most se korában. Ez de ez Budapesti keleti polgármestereinek támogatásával felkéri Tarlós Istvánt a jelöltség vállalására, és a 2019 őszi főpolgármester választáson való indulásra Tarlós István a felkérést elfogadja, akceptálva Tarlós István kikötését, mi szerint vállása úgy érvényes, ha megválasztás esetén az általa kezdeményezett kritériumok teljesítésére garanciát, itt azt írják, hogy labd, valójában kap, Orbán Viktor és Tarlós István a következő megállapodást kötik. Ennek az embernek a elégítéséről beszélgetünk, és ennek az embernek a népáltali általi menesztéséről beszélgetünk egymás mellett, és egymástól függetlenül szeretném felhívni erre a szíves figyelmét. Nézd, volt alkalmam erről egy, egyszer Darlós István főpolgármesterrel beszélni. És én azt gondolom, hogy azok a kitételek, amelyekkel ő elvállalta a jelöltséget, mert nem találtak nála jobb a Fideszben, azok használtak és segítettek a fővárosnak. Ha ez a megállapodás nem születik meg, akkor most sokkal rosszabb helyzetben lenne a főváros. És a kivételezés nem látja benne, és nem látja benne azt, hogy egyébként ebbe a parkolás nem került bele, mert erre kérte a főpagármestert a miniszterelnök? Igen, végül, végül ugye később a parkolás is belekerült. Hát Nekem mikor került azért. bele? Öm... Azért a kampányban már, ha jól emlékszem, a nyár közepek körül, tehát a, már bőven a kampányban került bele. Verbálisan. Hát ugye azért a miniszterelnök adott szava, vagy nyilvánosan elhangzott szava, hát most az embere ne bízzon, ne higgyen. Egyszerűen a másik pedig... Ég kiált az, a... hogy Talós István hogyan állapodik meg valakivel úgy, hogy közben akceptálja olyan kérését, amelyről egyébként a fővárosiak valaminek kapcsán úgy beszélnek, mint égető probléma, és aztán valószínűleg a lelkismeretfordulása. Okán igen, a Tarlós István ezt be is vallja. Csak én azt gondolom, hogy, hogy ezek a, ez a hatalomgyakorlási technika vagy módszer uh -huh. szerintem nem Tarlós Istvánt minősíti, hanem Orbán Viktor. Tökéletesen igaza van, de aki ebbe belemegy. Az nyilvánvalóan egy olyan rendszer. Aki belemegy, fogad, de... az egy, az egy két milliós vagy nem tudom most pontosan mennyi a főváros lakossága, de egy, egy nagy fővárosnak az érdeke. Oké, okay, rendben van, de akkor legyen szíves, válaszoljon nekem arra, hogy hogyan tudnál jellemezni a fővárosi közfejlesztések tanácsának és a fővárosi képviselőtestületnek a viszonyát. Mit tud, hát, ön? Ez... Mit tud ön a fővárosi közfejlesztések tanácsának tevékenységéről? Nagyjából semmi. Ugyanakkor tudja azt, hogy Budapest ügyeit tárgyalja, meg készít előanyagokat a fővárosi képviselőtestület számára, és nem fordítva? Nem, nem tudtam. Én összintén annyit tudok erről, mint... De ön nem olvasta a 2018. október 17-i 17 kormányhatározatot, és a dadogásra egyébként kizárólag annak szól, hogy habár értelmes kérdéseket teszek fel, ilyenkor is ott vannak bennem azok az érzelmek, amely érzelmek nem kizárólag akkor vannak bennem, amikor egyébként arról beszélek is. Ez több, mint egy éves történet. Igen, csak a sajtó híreket olvastam erről, illetve ugye azt a lezdőrt megállapítást, hogy gyakorlatilag Orbán Viktor a főváros vezetésére Istvánt Jó, István. Ön és is most a pattársai! A szó jó vagy osztálytársai, vagy polgármestertársai most egy olyan rendszerben helyezkednek el, amely rendszer ezt a rendszert, amiben önök tagok, képviselőtestület, fővárosi képviselőtestület, részint lefedi, részint nem, és egyedül Karácsony gergeje múlik az, hogy ki az a négy ember, akit maga mellé hív? Mint hogy korábban Tarlós Istvánon múlott az, hogy ki volt az a négy ember, akit maga mellé hív, mert egyébként maga a kormányhatározat megmondja, hogy kormány oldalról vagy másik oldalról ki mindenkit lehet hívni, de itt a főpolgármesternek a maga oldalán nagyobb lehetőségei vannak, mert a miniszterelnök a saját oldalát viszonylag strikten kitöltötte. Én azt gondolom, hogy ez a helyzet változni fog, megváltoztatható most, hiszen a választások után a miniszterelnök úr teljesen más hang nem bennyi, Elnézést a statutuma a fővárosi közvetítés tanácsának, amely tagú nem változik. Ön mi alapján fogja de, de tudni eldöntetni? kormány kormányhatározatot lehet módosítani. Én ezt értem, de amikor meghívták uh, Füriás Balázs és uh, Füriás Balázs tollából Karácsony Gergelyt a fővárosi közfejlesztések tanácsára, akkor neki nem ajánlották azt, hogy előtte egyébként tekintse át egyetlen egy dolgot, tehát vagy elfogadja a meghívást, vagy nem. Azzal, ha elfogadja, avval elfogadja ennek a közfejlesztési tanácsnak a létezését. Már én ebben nem vagyok teljesen biztos. Azt gondolom, hogy olyan lehetősége van most a főpolgármesternek és a fővárosi közgyűlésnek különböző ígető ügyekben lépéseket tenni, ami elképzelhetetlen volt két vagy három hónappal ezelőtt. ebben önnek hogyha... tökéletesen nincs igaza, mert az, hogy ezt a rendszert el kellett fogadni abból adódó, mert számarányát tekintve a kormánypárti polgármesterek sokkal nagyobb számban voltak, a kiszámú ellenzéki polgármesterek bármelyiket tiltakozhatott volna a Fővárosi Közfejlesztések tanácsa kapcsán, de a se Gajda Péter, se Karácsony Gergely tudomásom szerint soha a büdös életben nem tette meg, miközben egyébként a 13. kerület polgármestere gond nélkül bement abba a grémiumba, ahova egyébként őt ö, egyedüli ellenzéki polgármesterként talós István hívta. Hát igen, nézd, ez a, erről tegnap beszélt Karácsony Gergely hogy most ő főpolgármesterként szeretne normálisan viselkedni. El is Szeretni ez nem a normális viselkedésről a... szól. De, de igen, ezek, ezek pont azok a politikai gyakorlatok, amelyek a nem normális gyakorlatok, Ezekem most lehet változni. Elnézést, de nem az, az én szememben nem annak a jelentősége, hogy valaki biciklivel megye a városházába, hanem azt, hogy elmondja, hogy egyébként, ha elmegy, miért megy el, ha nem megy el, akkor pedig... Tehát az, hogy a ligettel kapcsolatban lesz majd egy határozati pont, amit még nem lehet egyébként csütörtökön reggel olvasni egy keddi dolog kapcsán, arra azt lehet mondani, hogy határeset. De az, hogy egyébként... Azzal a rendszerrel kapcsolatban, amelyben az előző főpolgármester egy alapillér volt, sőt, kifejezetten az ő kedvéért hozták létre, ezügyben megnyilvánuljon az új főpolgármester, miközben korábban sem mondott semmit, ez a normalitásnak, ahhoz, hogy ő hogyan viszonyul a normalitáshoz, a hétköznapokhoz ebben az országban, az én megítélésem szerint egy tízeskálán egyesre van köze. Egy biciklivel nem lehet elfedni a fővárosi közfejlesztek tanácsának létezését. Egyetértek, és szerintem ebben meg fog nyilvánulni Karácsony Gergely. Vagy keresem de azt ezt... az újságírót, aki megkérdezi tőle. Például, ez is egy nagyon jó megoldás lehet, hogy... De nem találtam eddig. Felgyorsítsuk ezt a folyamatot, de, de esküszöm köszönöm, ígérem önnek, hogy innentől kezdve ezekben a kérdésekben konzultálni fogok Karácsony gergely és hogyha ön engem megkérdez, akkor felkészültebb leszek. Te emlékszik arra, van... hogy nekem tegnap telefonban, amikor még erről az egészről nem tudott semmit, mit mondott először és mit mondott másodszor? Mert emlékszik rá és elmondja, azt köszönöm, én nem fogom felidézni. Emlékszik hmm. rá? Hát ha, nem, sajnos nem. nem gudja, akarja, de... hogy felidézzen, vagy nem akarja? Hát nyugodtan fér. azt mondta először, hogy akkor nyugodtan szeretnék a tagja lenni ha egy ilyen van, miután ugye az egészről nem tudott, majd miután mondtam, hogy akkor négy tagot hívhat abba a maga mellé Karácsony Gergely, arra mit mondott nem emlékszik? Igen, arra azt mondtam, hogy nagy valószínűséggel nem leszek e között a négy ember igen. között. Igen. Hát pontosan erről van szó? Pontosan erről van szó? De Ez hát egy az igazi az csapdahelyzet az... korábban is az volt, és csapdahelyzet maradt? Ettől függetlenül el tudom mondani a véleményemet a kösz. A... Közfejlesztési tanácsról, annak a működéséről, meg arról, hogy én mit szeretnék Budapesten a fővárosban. Önnek ebben teljesen igaza van, de hogyan viszonyul ahhoz az ellenzéki polgármesterekhez, akik 2018. október óta egy árva kukkot nem szóltak arról, hogy a Közfejlesztések Tanácsa megtárgya és véleményezi a fővárosi település, településfejlesztés és településrendelési eszközök, illetve azok módosításának tervezeteit, ideértve különböző alábbiakat, belétve a városliget építési szabályzatát, amely aztán a fővárosi közgyűlés elé tárnak, és valaki megkérdezhette volna, hogy elnézést. Nekem ehhez lehetne valami közön, miután én egyébként nem vagyok tagja ennek Minden, a köszönet. Egy gondolom, árva nem, kuk nem hangzott el. Azt gondolom, hogy ebben a tekintetben elmulasztották elvégezni a feladatukkal. Tút József pedig e tekintetben egy áruló az én szememben. Lehet egy hihetetlen sikeres. Tudja, itt kezdődik az érzelmi ambivalenciám. Hát nézze, ő, ő tud érdeket érvényesíteni egy városvezetőnek, ez a dolga. A többiekkel szemben, miközben arról nem tudunk, Igen, hogy egyébként a többiek hát, érdekeit is képviseli. Felemelték volna a szavukkal, akkor lehet, hogy nekik lesz volna rá lehetőségük, lehet, hogy azt gondolták, hogy túl Józsefen keresztül esetleg. Meg lehet, De hogy túl... létezik, hogy mi hat hetben beszélünk egy, egy éve létező valamiről, aminek tevékenysége volt, amely két havonta Az, összeül amely a főváros ügyeit érdemben tárgya, és most beszélek egy polgármesterrel, aki korábban nem volt ennek a rendszernek a része, de most a részeként úgy ismerkedik vele, mint ahogy egyébként Borjó az új kapura néz, de ezzel nem akarta megbántani. Ez egy, új, ez egy olyan rendszer, vagy egy olyan intézmény, amivel a Fidesz, vagy a NER a politikai hatalom gyakorlását a fővárosra is kiterjesztette. Ehhez nekünk nem volt közünk, nem fértünk oda, nem lehetett ez érdemben hozzászólni. De hogy nem lehetett érdemben hozzászólni? Ahhoz lehetett érdemben hozzászólni? Biztosan ki lehetett volna adni, de egyébként mindenki látta, hogy érdemben oda ellenzékét nem fognak engedni. Ennyit. De hogy nem? Hát mondom, ott volt Tóth József. Négy embert hívhat maga mellé a főpolgármester. Tóth József, egy önálló entitás. Mindegy. de miért? Ön is egy önálló entitás. Itt most nem... A, hát, itt, ne, de kavarjunk itt mondom, egyébként való. szezont fazodnak. Hát, hát, hát, a polgármester nem lehet őt megverni egy olyan tényező, olyan felhatalmazása, akit nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ahogy ő mennyiben és hogyan működik együtt a kormányzatra, vagy működött együtt a megelőző hmm? helyzetben, ugye, amikor nem, hmm? nem volt nem voltunk nyerésben, hmm? azt én azt tudom magyarázni, hogy neki elsősorban a saját kerületének az érdekei, a saját városának az érdekei voltak fontosak, és ezért ezt is és Én javállalta. ezt értem, de akkor egy-egy beszélgetésnek a része menem. az, hogy mikor tekintünk erre a 13. kerületieknek a javára tett lépésről és az ellenzékkel szembeni árulásról, hogy hol kezdődik, vagy hol végződik a határ. Ez egy morális kérdés. Abszolút. Abszolút. Ezzel, ezzel csak a választók tudnak bármit kezdeni. Hát természetesen, hogyha a választókat egyébként valaki ezügyben felvilágosítja, de még Én ön se tudott ennek a létezéséről, tehát azért Na. ez mégiscsak egy abszurdum. És Itt, nem is egy nagyon kis sok, Nagyon sok mindenről nem tudnak a választók, azért az, az volt a gyakorlat az elmúlt, nem tudom, 30 évben, hogy az önkormányzati munkáról, a polgármesterek valódi teljesítményéről, személyéről, moráljáról gyakorlatilag nulla tudásuk volt a választóknak. Ez most Borkai Zsolt adriai hajózásával megváltozott sokkal nagyobb figyelem irányul a városvezetőkre és a hatalomgyakorlás alsóbb szintein levőkre is, és ez nagyon helyes, mert sokkal inkább számon kérhetőek a vezetők. Jó, csak szeretném önnek elmondani, hogy aztán, amit 2019. október 22-én a kormány áttekintette Magyarország és miniszterelnök és Budapest főváros főpolgármesterek között megállapodást, de ezt ugye, miután a kormányhatározatot is a miniszterelnök hozta, függetle attól, hogy aztán később egyenragú partnerként tekintett ebben a mindenkori főpolgármestere, akit egyébként Talós Istvánnak szeretett volna hívni, az, hogy aztán ezt a határozatát meghozta beleért, hogy nem tudom, hogy ezzel milyen mértékben van tisztában. Uh, most ezt nem, nem pontosan értem. Én azt látom, hogy a miniszterelnök uh, engedett olyan fontos... De kérdés... azt tudja, hogy ennek a jogszabályi formája is van. Ismeri? A kormányhatározatnak? Igen. Ismeri ha... jön a 16.07.2019. október 22-ei határozatot Magyarország miniszterelnök és Budapest főváros főpolgármestere között 2018. november 17. napján aláért megállapodás végrehajtásáról? Hát a kormányhatározatot nem ismerem, de arról szól, hogy hogyan működik együtt Tarlós István főpolgármester a kormány. Nem, nem, nem, ez már nem arról szól. Ez, ez arról ez szól, nem szól az... hogy nem, ez a, ez a jelenről szól. És ja, tetszik, nincs vele tisztában? És felülvizsgálják a működését. Igen, de, de ő most visszakérdez, ne felejts el, tehát ő ezt nem tudja. Hát ilyen kormányhatározat számokban meglehetősen gyenge vagyok. De nem a kormányhatározatnak van jelentősége, hanem, hanem, az, az, október -e hanem az, hogy ez már érdemben befolyásolja a, a, a fővárosi ennek a közfejlesztések tanácsának a tevékenységét, függetlenül attól, hogy itt már miniszterekről is beszél, amely miniszterekről korábban nem volt szó. Hát ígérem, el fogom olvasni. Igen, csak azt értse meg, hogy ezek azok a pontok, amelyekben a hallgatók most azt kérdezik, hogy mit izélgeti a Baranyit a fiala egyfelől, másfelől meg azt mondják, hogy milyen jó, holott én valójában nem önt izélgetem, hanem azt mondom, hogy ennek nagy jelentősége van. Igen, nézd, az a helyzet, hogy... Nem ő... tudom, mennyire vagyok érthető. Teljesen érthető, csak, csak én azt Szerintem az a lényeg, hogy van egy politikai akarat most, egy megváltozott politikai akarat. De van akaratot, egy hétköznapi élet, a politikai akaratot akartuk az életünkből eltüntetni, nem egy másik politikai akaratot akartunk becserélni akkor, vele. Hát, hogy ez, ez kormányhatározatokra, megfelelő számmal ellátott kormányhatározatokra van lefordítva, hogy ezt ugye, ezt a politikai akaratot érvényesíteni lehessen. Nekem ez a lényeg, hogy megváltozott a a főváros tekintve. A sport nagy beruházásokat tekintve együttműködőbb lett, nem lehet most már... Mennyi lett együttműködőbb? Hát, a, hát ahhoz képest, hogy a Liget projektet hogy vitték át az összes tiltakozáson keresztül, az atlétikai stadion beruházását, vagy bármilyen nagy budapesti beruházásban gyakorlatilag egyáltalán nem volt senkinek beleszólása az így. Illetve adva a direktívába, és végre lett hajtva. Jó, arról önnek fogalma sincs, hogyha most egyébként a kvőresi közgyűlés fölmondja a szerződéseket, vagy változtatásokat hoz létre, akkor a kormány ehhez anyagilag hogyan viszonyul, és hogy hozza hosszú távon a fővárosi közgyűlés abba a helyzetben, hogy kétszer is meggondolja, hogy felmond olyan pontokat, amelyek kapcsán olyan anyagi konzekvenciákkal kell számolni, ami viszont más oldalon befolyásolja a főváros életét. De Azért igen, ez egy hát nagyon furcsa engedékenység. A, a jövőben én nem látok, hogy Igen, csak az engedékenység szó önmagában való használatában nincs benne, hogy ha a farkas mosolyával találkozunk, akkor az nem biztos, hogy igazi mosoly. De ezt még nem lehet látni. Ugye, én De már meg van előlegezve, hogy milyen engedékenyek. Miközben a, az alkotmánybíró választásnál ugyanez az engedékenység nincs meg. Ott két perccel a bizottság összeülés előtt a bizottsági tagokat. Hát a még nincsen többségünk, az Az a kérdés, hogy vajon mindenkori többségnek a függvénye egyébként az, hogy az uralkodó párt milyen mértékben engedékeny. Mert e tekintetben nem szeretnék az országra és a fővárosra másképpen tekinteni. Ez nem két külön mérce. Ez egy és ugyanazon ország. Egy és ugyanaz ország fővárosa, és nem fővárosa. Ugyanebben, tehát az, hogy most a fővárosa engedékeny legyen, de az országgal kapcsolatban nem, ott előbb-utóbb az országnak az a része, amelyik nem a főváros, azt fogja mondani, miért vagytok ti kivételezettek. Amire persze ön mondhatja, hogy választhattatok volna ti is másféleképpen, de ez nem biztos, hogy egy jó válasz lenne. Hát nézze, a Fidesz most megverték. Egy csatatéren, vagy egy csatában meg lett verve. Most itt engednie kell, hogy ez hogy fog majd kihatni arra, hogy egyébként a parlamentben és országos szinten hogy működik, és szerintem itt nagyon jól fog erre reagálni, legalábbis ezt a, ezeket a jeleket látom, hiszen tudja, hogy ha rosszul reagál erre a verességre, akkor 22-ben a okay, parlament... Oké, rendben van, akkor engedje meg a tennapi, a tennapi összejövetelen ön a következőeket mondta. A budapesti parkolás ügyében is megváltozott lékört érzékeli Baranyi. Árulja el, mit érzékelt? Konkrétan? Azt, érzé, azt érzékelem, hogyha van, van elképzelés és szándék a fővárosnál arra, hogy a budapesti parkolási rendszert megváltoztassa, akkor ennek nem fognak keresztetni. De azt mondja meg, hogy ezt honnan tudja, hol tapasztalt ilyet az elmúlt két hétben. hétben, hogyan volt erre, vagy azt megelőzem már, hogyan, milyen alkalom volt arra, amikor ezt tapasztalhatta? Olyan beszélgetések... Olyan beszélgetésekkel, kik, amelyek, hol, kikkel, hol, miről? Amelyeket én itt nem mondhatok. El, hát látja, megint eljutunk ugyanoda. Hányszor szólnak engem meg a hallgatóim, amikor azt mondom, hogy itt-ott találkoztam valakivel, ami biztató, de azt önökkel nem oszthatom meg. És most ön, Baranyi Krisztina, bekerült fiala János helyzetébe. Valaki hát, kell beszélt valamiről? Igen, így, így van. E, ennyi, ennyi, és egyébként. De nem így, ezen akartunk hát, szintén változtatni? Nem, nem csak ilyen beszélgetésekből, hanem olyan jelekből is, amivel ami itt a. a az én polgármester, tehát a Ferencvárosi Parkolás ügyében történő megkeresése. Tökéletesen értem. Ja. Aztra arra kértem, mondjon konkrétumot. Nem, nem mondta. Jó, akkor mondok konkrétumot. Engem a már a megválasztásomat me követő napon megkeresett két, ugye nem túl sok szereplős a fővárosi parkolási piac, vagy az országos parkolási piac, Ezeknek a szereplőknek a jó részével én biztosan nem szeretnék együtt dolgozni, ö, nagy többségével nem szeretnék együtt dolgozni a kerületben, és ennek a piacnak a szereplői közül többen is megkerestek már az első nap, és azóta folyamatosan szinte minden nap kapom, vagy ugyanazoktól, meg újabbaktól, újabbaktól a megkereséseket. Ez ugye azt mutatja, hogy ezek a magáncégek szeretnének, szeretnének helyzetben maradni valamilyen módon, a, a parkolás üzemeltetésben részt venni, de érzik azt, hogy ez veszélyeztetre van. Az honnan gondolja, hogy olyan... Figyelj, ugye a, a karácsony gergelje kapcsolatos egyik hírtelep az volt, hogy nem tudom, az elmúlt napokban már 50 ingyenes parkolási engedélyt kértek tőlem. Na, az, az hogy... más De más az, kérdés. hogy ebben a szituációban önt ellepi az a siserehad, amelyik egyébként abban reménykedik, hogy az új, főpol... vagy az új polgármester majd szerződést köt velük, az semmi másról nem szól az én szememben, mint a pénzről. Az a kérdés, hogy a szisztémához kinyúl Így, hozzá. Van, a mert szisztéma mert... oldaláról volt-e bármi olyan beszélgetés, mert ezek a szereplők, akiket ön megkeresték, ezek legfeljebb valamiféle pénzhordozói lehetnek valamilyen hatalmi rendszernek, akármelyik hatalomnak. Ez a lényeg, János, hogy ne ezek a szereplők legyenek a pénzhordozói, hanem az önkormányzat. Én ezt értem, szereplő... de akkor ebben hol éritetten azt hogy megváltozott a légkör? A, mert é, érzem, érzem a félelmet, érzem hm. azt, hogy érzik, hogy munkanélkül maradnak, meg bevétel nélkül maradnak, meg sok-sok millió nélkül maradnak. De ez a korábban tím? is így volt. Nem, dehogy is, dehogy is. Pontosan tudták, hogy oda mennek, megbeszélik a kollégák. Jó, de ezek a, ezek a szervezetek egymást kizáró szervezetek, de ezek, ezek egymásra rivalizáló szervezetek, valójában ezek, ezek a cégek azt akarják, hogy ők kapjanak megbízást. Nem, ezek nem rivalizáltak egymással, a főváros fel volt osztva különböző területekre, mindenhol másik szereplő volt, meregmán. Én ezt értem, de amikor önnél megjelennek, akkor az egyik cég, ha nyer egy szerződést, akkor az automatikus... Nem, ön... nem, nem jelentek meg nálam, én nem találkoztam még egyetlen ilyen cég... Egyetlen akkor kit kerestek meg? Hát engem, csak nem, nem találkoztam velük, és hát hogy nem beszéltem velük. Én ezt értem, hát akkor meg érti, arról tudunk, hogy telefonáltak, de ebből adódóan azt a következtetést levonni, hogy megváltozott az állam, megváltozott... Lékőr... Nem csak ebből vontam le ezt a következtetést, ön konkrét példát mondott, azokról a beszélgetésekről, ami, be, ami azért ennél komolyabb jeleket adott nekem, ezekről én nem tudok beszámolni nyilvánosan. Uh -huh. Kérem, hogy értse meg, hogy fogadja el. Ha másért nem az idő rövidsége miatt, én ezt kénytelen vagyok <gül> meg megtenni. <gül> um... Ugye arról volt szó, Baranyi úgy látja, a Ferencváros képviselőtestületében bekerült 12 képviselők nem pártokat, hanem a kerületet képviselés, ezt minden mandátumot szerzett képviselő tudja, engem nem a pártok alkudozásai tettek. De, de Baranyi ugyanakkor a kerületben nem támogatja a frakciózás szerint az egységet és az együttműködést kell képviselni, a közgyűlésben pedig akárki, akárhol is úgy majd, ebben a helyzetben a főpolgármester támogatni kötelező. Ugyanakkor úgy tudom, hogy a, a, a fővárosi közgyűlésben viszont frakciók vannak. Igen, igen, ezt öm, ugye tegnap Karácsony Gergely elmondta, hogy ő maga támogatta, vagy szorgalmazta azt, hogy a pártok frakciókat hozzanak létre a fővárosi Közgyűlésben. Úgymond, ha jól emlékszem, a, az önálló arculatuk megőrzése, meg ügyek képviseletem meg nem tudom valami hasonló ö, indokkal, én ezt ö, nem így látom és én, én, én nem szeretném, hogyha az én testületemben lennének frakciók. Egyébként nem tudom, hogy lesz nekem, hiszen ez nem az én döntésem, hanem az ott jelenlévő lévő pártok képviselőinek a döntése. De ebben az időpillanatban, köz az emberek arra szavaztak, hogy legyen végre egy olyan uh, formáció, amivel le lehet váltani a Fideszt, és ez így jött létre uh, ezzel a... Ezzel a politikai termékkel, amivel most elindultunk az önkormányzati választásokon, én most nem tartom azt jó ötletnek, hogy a töredezettséget, a széttagoltságot, a esetleg a rivalizálást meg a marakodást hozzuk megint előtérbe, és hát a frakció működésnek a logikája legalábbis számomra az elmúlt nem tudom hány év tapasztalata alapján kizárólag erre jó. Azt kérdezem Öntől, hogy amennyiben Ön nem támogatja az atlétikai stadiont, vagy legalábbis nagyon szúrós szemekkel nézi, akkor mennyiben tartja valószínűnek, hogy a mellette létrehozandó 12 ezer új kollégiumi férőhely megvalósulhat? Abszolút, abszolút. Ezek nincsenek szoros van. szimbiózisban egymással? Nem egyik Nincs, a másiknak a függvénye? Egy... Nem. Szerintem nem. Ez egy nagy projekt, ami azért került egybe, mert ugyanazon a területen épülne meg ugye a lágymányosi hídtól délre ö, fekvő területen épülnének meg ezek a beruházások, de tartalmilag nincsenek egymással semmilyen kötődésben. Hát nem csaptam be, 8 óra van, és hát eltartott eddig a beszélgetésünk. Tegnap szóba került a szerződés. Uh, amely ugye december 31-éig szól. Uh, már erről a mostani beszélgetésről sem volt szó, ezt én kértem, hogy a teljesítés igazoláshoz meglegyen minden, hogy én ezügyben abszolút támadhatatlan legyek a 44.hu előtt is, amelyik egyébként az érdeklődését. Tudja, ezek a szúros megérzések is arra vonatkoznak, mert ezek a, a mostani számadások is örül, alapvetően a 444. jelennek meg, és ha az ők például a közfélezések tanácsában való tevékenység felül is ugyanolyan aktívan érdeklődnének, mint ahogy én, akkor azt érzékelném, hogy bennük a szolgálat tízeskálán nem akkora, mint a Én itt most nem fogok kimondani. Tehát amikor valakinek a csestetése az megy, miközben érdemi tevékenység is folyik, és azt is lehet elemezni, én egyszerre vívok harcot mindenkivel, több-kevesebb sikerrel. Az elegáns partnereim azok, ha nagyot tévedek, akkor hagyják azt, hogy korrigáljak, és eddig elegáns partnereim a voltak, és a 444.hu nem volt sohasem a partnerem, és nem is lesz. A tegnapi uh, konferenciáról nem csak a 444.hu számolt be. Ez Más így van, de ön nem. például a 444.hu-t ajánlotta a saját oldalam. Igen. Igen. Igen, nem előfordulhat, nem előfordul. Figyeljen, én nagyon figyelek. Különösen, amikor a magam igazát akarom igazolni, <laughs> akkor béképpen nagyon. Is. De, de tudja, és még egy dolgot. Tudja, én ezt az ez egész beszélgetést úgy csináltam, hogyha ezt most a bácskai hallgatja, akkor ne nyíljon ki. Tudja, hogy ez milyen szar érzés, hogy egyszerre annyi irányban van megfelelési kényszerem, és ezt én itt és most nem negatív értelemben mondom. A szakmai lelkismeretem előtt, az emberi lelkismeretem előtt, és ebben az emberi és szakmai lelkismeretemben nincsenek fideszesek, és nincsenek ellenzékelyek. Van Baranyi Krisztina, van Bácska János, de nem pártszínezettekkel. Ott van a barátnőm, ott vannak a hallgatóim, és ezeknek hát, nekik nézenek. egyszerre akarok megfelelni szakmailag, miközben a tetszésüket nem akarom elnyerni Nekem ugyanilyen görcsön a gyomromban, mert nekem viszont óriási megfelelési kényszeren van a választóim felé akik ilyenkor a felhatalmozással Tudom értem. meg polgármesteré, és én szeretném már minden egyes nap azokat a változásokat azokon dolgozni, az ígéreteimet elkezdeni ugye betartani. Szeretnék fogadórát, például egy nagy fogadóórát tartani, és egyszerűen ebben a pár napban ugye még alakulődés sem volt. Én Ez ezekkel még nem tudok foglalkozni, hiszen olyan administratív feladatok mikor lesz az vannak. Mikor Tessé? Mikor lesz az alakulős? Még nem lehet tudni, ugye a jó esetben ma délután lesz jogerős a választás eredménye, onnantól kezdve ezt ugye még nem tudjuk, hogy megtámadják-e esetleg, mert volt már erre példa, de ha ma délután négyig nem támadják meg, akkor mától számítva 15 napon belül kell összehívni az alakulőlést. Ezt mi igyessünk azért minél hamarabb megtenni. Csak azt szeretném ezzel mondani, hogy, hogy mivel um, ilyen feladataink vannak, igazából az ígéreteimmel, a városvezetéssel, a terveimmel még nem tudtam egyáltalán egy percet se erre szánni, mert teljesen más, a, más feladataim vannak ugye ezekben a napokban, Jó, és ez a... halálosan frusztrál engem. Meg tudom én... érteni, Tehát, amikor mondta, hát nem tudom mennyi ideig beszéltünk, és mondta, hogy önnek el kell menni, és elnézést kér, én éreztem magam tök hülyén. Jól érzékeltem-e azt tegnap, hogyha önön múlna, akkor ön tartana a szerződést? Hát nézze, az a helyzet, hogy én azt gondolom, hogy azokat a szerződéseket, amelyeket az elődöm megkötött, és valódi tartalommal telt szerződések voltak, nem kamu szerződések, amivel húzzák ki a közpénzt az emberek zsebéből, azokat a szerződéseket én nem bontom fel. Az, hogy ez decemberben jár le, ez nekem ugye újdonság volt a múltkori adásban, öntől tudtam meg, mert én végig azt hittem a műsor alapján, hogy, hogy októberig van ez a szerződés. Én decemberig, tehát a lejártáig biztos, hogy nem fogom megszüntetni ezt a szerződést. Én most meghallgatom a hallgatóimat, akik nyilvánvalóan befolyásolnak, de a döntést ön és én hozzuk ebben a formában. Még ma megkeresem az ügyben, hogy milyen döntést hoztam, és majd egy időpontot kérek, és tekintettel leszek arra, hogy ő nagyon elfoglalt. És köszönöm, hogy az idejéből időt a hallgatóimra is rám. Én köszönöm az érdeklődést. Viszont, Viszont hallásra! A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatta. 11 szavazatot várok, nagyon gyorsan, mert föl kell hívnom György Javis -Benedeket. és 0636771161, ha önökön múlna, fenntartanák vagy megszüntetnék a Ferencvárosi Önkormányzattal való szerződését az FJPBT-nek. 06148 és 0636771161. Nagyon kevés idő van, ha nem telefonálnak, akkor ezt a lehetőséget vissza kell, hogy vonjam. Jöreget, Jöreget, Jó reggelt! Fent tartanám mindenképpen! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt! Fent tartanám... Köszönöm... Jó reggelt! Jó reggelt! Fent tartanám... Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok én! Fent tartanám! Köszönöm szépen! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Fent tartanám. Köszönöm... Jó reggelt kívánok jó reggelt! Jó reggelt! Viszont hallásra! Jó reggelt! Jó reggelt, fenntartanám! Köszönöm szépen! Ezt szeretném elmondani önöknek, bár magántermészetű, hogy kaptam Bácskai Jánostól egy SMS-t, így szól. Nem hiszem, hogy elegáns felolvasnom, de praktikus. Hallgattam egyelőre röviden, annyit korrekt volt, Bélyé. Figyelek! Jó reggelt, maradjon. Köszönöm. Jó reggelt. Fentartanám mindenféleképpen. Köszönöm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Még három szavazat. Jó reggelt. Jó reggelt, fentartanám. 9, köszönöm. Még kettő. Jó reggelt. Jó, Jó reggelt, fentartanám. 10. Még egy szavazat. Jó reggelt. Jó reggelt. Viszont hallásra. Jó reggelt. Megtartanám. Köszönöm. Önök 11-0 arányban úgy szavaztak, hogy maradjon meg. Én ma gondolkodom rajta, és hétfőn el fogom mondani, hogy milyen döntésre jutottam. Nyilvánvalóan befolyásolni fog engem az önök véleménye. Őszintén remélem, hogy amit előtte alatta mondtam, azt értették, miközben a történet nem, alapvetően nem rólam szól. További telefonokat köszönöm szépen ezügyben. Nem várok ki, zene, mert a papírja mert össze kell rendeznem, és hívom György is Beredeket. Jó reggelt lett. A vonalban György és Benedek, a Báros ZRT vezérigazgatója, itt elmondani, hogy a beszélgetést a Báros ZRT támogatja. Um, az érzelmi életemet lefolytattam zömében Baranyi Krisztinával, egy között azért is csúsztunk, de az érzelmi életemnek te is része vagy. Um, tegnap például a civila pályán felvételén, mert az ünnep miatt jóval korábban vettük föl, majd a nézők is tapasztalhatják, hogy hogyan rúgtam össze a port a Publikus Intézet vezetőjével abból adódóan, hogy ő mondta, hogy a zeneháza hogyan emelkedett a duplájára a költségeit illetően, és én mondtam, hogy hát a rádiomisorban egyre még minden héten beszélgetek György is, Beredekkel, és a beszélgetésre én felkészülök, és tudtam elnézést a ha adatokat mondanék, tegnap utána néztem azt hiszem 17-5- kettőre változott most legutóbb a költségvetés az üvegfelületek minőségi kifogása kapcsán, és miután erre utalt, az 1,7 milliárd forint az elnézés kurvasok, de nem a duplája annak, mint ami korábban volt, amennyiben pedig az egész projektet illeti, abban nem lettem volna alkalmas megmondani, mert őszintén megmondom, hogy a heti beszélgetés veled nem teszi lehetővé számomra azt, hogy én ezt olyan módon kövessem, hogy meg tudjam mondani, hogy a kiírás pillanatában mennyi volt, amikor aláírták, mennyi volt, és közben mennyit változott. Tudom, hogy arányai tekintve változott, a duplája soknak tűnik, és az, amire utaltott, pedig a tizedéről sem volt szó. Uh, és ezt olyan hangon teszem, amiben nyilvánvalóan másik fél azt mondja, hogy miért védette ilyen mértékben a szerződésed okán. Valószínűleg abból adódóan védem, ahogy az egész érzelmi ambivalencia működik akkor, amikor a nyuszika érzékelteti, hogy a egy ZRT milyen szabadon dönt a, az ügyeit tekintve, ugyanakkor so az életben nem fordult elő olyan, mint a múlt hételemkor arra kértél engem, hogy maradjon ki a beszélgetés, mert a politika átmenetleg olyan, a helyzetet teremtett, vagy tartósan, amely ki fog derülni, amikor végre szóhoz jutlak hagyni, hogy mennyiben változott a helyzet, ami azt mutatja, hogy szakmai szervezetek nem csak szimbolikus térben dolgoznak politikailag, hanem politikai irányítás alatt is vannak, ami egyébként mindenhol van, legfeljebb a mértéke kérdéses. Ami az érzelmi életet illeti, a hallgatóim bizonyos szempontból felzárkóztak hozzám, ráadásul kiderült, hogy te ezt hallottad is, és ez sokat segít, amikor ugye a nagy játszótéret igénybe vették, és valaki azt mondta, hogy egyebek egyebekös cikkét olvasva, amely arról szólt, hogy ez milyen baromi sokba került, vajon neki befolyásolnia kellett volna a gyerekeit abban, hogy akik ott nagyon jól érzik magukat, azoknak egyben azt is kell ebben látniuk, hogy a jövőjüket, hogyan pazarolt el a Városléges ZRT, tapsolt el olyan pénzt, ami egyébként akár az iskoláztatásukra is forgat, folytatható legyen. Ebben a formában ilyen mondat nem volt, de maga az az érzelmi ambivalencia, hogy ők látják a gyerekek arcát beleért, vagy mennyien voltak, és közben úgy olvassák ezeket az ú hogy hogyan lehet ezeket összeegyeztetni. Valójában ezek mind az érzelmi ambivalenciának és az egyébként mentális ambivalenciának is a részei, és ezek egyébként ma Magyarországon tökéletesen feloldhatatlanok, mert mindig történik valami, ami ezt az ambivalenciát előhívja. Egy szó, mint száz azt szerettem volna mondani, hogy sokkal többször voltál a fejemben, mint egyébként, és nem, mint kenyiradó gazdám szerepeltél, nem az a 200 ezer forint plusz áfa járt a fejemben, amit én egyébként a egy ZRT révén kapok. Eddig követhető voltam-e? Szerintem teljesen. Azt kérdezem elég. tőled, elég Elég sok kérdést fölhetettél ebbe és nyilván... De ennél, csak, ha ennél konkrétabb kérdéseket szeretnék föltenni. Valójában mi volt a múlt heti beszélgetésünk elmaradásának az oka? Ugye a múlt heti beszélgetésünk először maradt el itt, a, azt hiszem, hogy a igen. műsor talán két éves történetében, és leginkább azért történt, mert abban az időpillanatban még én sem láttam tisztán az egész Városliget jövője kapcsán, és... Ez ebben a másodpercben sem változott, de azt gondolom, hogy ahogy eddig is, ezután is arra tudok ígéretet tenni, hogy mindig a legjobb tudásom és a napi ismereteim alapján én igyekszem az összes olyan kérdést megvitatni itt a rádióban és a nagy elé tárni, amiről eddig beszélgettünk, és azért, mert éppen van egyfajta bizonytalanság ebben a kérdésben, belépett egy olyan szereplő, aki eddig nem volt szereplő, beléptek olyan Érzelmi, politikai és egyéb hullámok is a szakmaiság mellé, amelyek eddig is jelen voltak a Városliget környékén, de most úgy tűnik, hogy a projekt sorsára aktívabb hatást fognak tudni gyakorolni, mint eddig. Emiatt nem maradhat el beszélgetés, és nem lehet az, hogy a nagy közönség tájékozatlan maradjon a Liget projekt aktuális kérdéseiről. Jól látom-e, hogy bizonyos szempontból az az orosz tanár vagy, aki pontosan egy leckével van a diákok előtt? Oké, okay, kettővel. Ez szakmailag ki kéne, hogy kérjem saját Szakmailag, magadat. igen, szakmailag, nem, ne, jól beszélsz, nem szakmailag, nem, az, nem arra vonatkozott a kérdés, hanem arra az új szereplőre és az azáltal kiváltott hatásra, amire utalta. Igen, de ebben nincsen semmi újdonság, tehát azt gondolom, hogy részesei vagyunk a történetnek mindannyian, mindenki, függetlenül attól, hogy valaki a játszótérre jön el, a Millennium házát látogatja, Spirk Józsefnek a cikkét olvassa, vagy pedig politikai hobbistaként otthon arról gondolkozik, hogy éppen mi történik most a világban, vagy éppen aktív politikai szereplőként alakítója ezeknek a kérdéseknek, ez egy, ez egy valós időben zajló eseménysor. Azt kérdezem tőled, hogy még szeptemberi a hír, hogy két miniszternek is alárendelték, bár Lászlót, akinek egyébként te is alá vagy rendelve. Ez egyébként magának a struktúrának a működését mennyiben érinti? Érdemben nem érinti a struktúrának a működését. Egy teljes észszerűsítés zajlik a kormányzaton belül, ami alapvetően a hatékonyság növekedést célozza. Ugye a meghatározó méretű állami vállalatok azok a nemzeti vagyonért felelős tárca nélküli miniszter portfóliójába tartoznak. A Városliget ZRT ezzel a léptékében egymilliárd eurós, tíz éves városfejlesztési projekttel elérte azt a léptéket, amikor ennek van egy olyan szakmai vetülete, ami teljesen indokolt, teszi, hogy ő is fölzárkózom ezen nagy vállalatok közé. Ez történt meg. A szakmai irányítást a kulturális tartalom tekintetében pedig továbbra is az EMMI, az Emberi Erőforrások Minisztériuma gyakorolja. Értem, ezek, ezek az, az, az, az irányítások irányít ezek mennyire a... tartalmaznak napi muníciót? Ezt hogy érted? Tehát, hogy eze a szakmai felügyelet, szakmai irányítás mennyire gyámság, vagy mennyire önálló a tevékenységét tekintve a hétköznapokban a Városlig ezért? Ugye az államáztatásról szóló törvény meg a polgári törvénykönyve együtt pontosan bemetszi, hogy Én ezt értem. egy százszerződékos állami tulajdonban lévő vállalat az milyen önállósággal bír. Ha azt kérdezed a harmadik félkötött szerződésért, egy személyben én felelek, de természetesen a szakmai irányítás az megjelenik mind a két minisztérium. Ezt én tökéletesen értem, de ez a szakmai irányítás mennyire befolyásolta az elmúlt időben, éveket, illetően a hétköznapi tevékenységet? Hát teljes egészében, tehát ugye azért a Városligetnek a programja az nem úgy alakul ki, hogy két-három Városliget ZRT-s kollega egy sötét sarokba, és megálmodja, hogy akkor most néprajzi múzeumot kellene építeni, ja, nem, nem nem is, nem értem, a értem, nem így értem, hanem a kellene. szakmai hétköznapokat. És akkor ennél egyszerűbb leszek. Itt van előttem a 16.07.2019. október 22 i kormányhatározott Magyarország miniszterelnöke és Budapest főváros főpolgármestere között 2018. november 17. i napján aláját megállapítás végrehajtásáról, és bármilyen furcsa is, és ugye ez kettőnk között szintén nem volt téma. Ugye az, hogy a Városliget hétköznapi élete, illetve a Városliget zért élete hogyan alakul, a Liget Project sorsa hogyan alakul, az nem egyszerűen kormánydöntés volt, és nem a két minisztérium foglalkozott ezzel, hanem a közfejlesztések tanácsának a napirendjébe lett iktatva egy korábbi jogszabály által, nevezetesen a 2018. október 17-ei kormányhatározattal, amely az integrált településfejlesztési stratégia és nagyon sok mellett a városlegeti építési szabályzatot is ide sorolja, amely egyébként olyan nagyon a fővárosi önkormányzatot nem befolyásolta. Én egyszer vagy kétszer megpendítettem, de nem különösebben nagy érdeklődést mutattak ez iránt a polgármesterek, beleértve az érintett karácsony sem. Ugyanakkor most a módosítás azt követően, hogy megszólalt a miniszterel egy héten belül, vagy tíz napon belül azt mondja, a kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy Budapest Féváros önkormányzata közgyűlésének egy pont cél alpontja szerinti egyértelmű döntéseig a beruházások tekintetében a jó gazdagondosságával járjanak el. Ez mit jelent a te esetedben? Ugye ez a felhívás a kormány részéről, a kormány tagjai, tehát a miniszterek számára érkezett, hogy a joggazda gondosságával, az ő feladatuk, hogy ezt innentől kezdve a társasági portfóliójukba tartozó cégek számára utasítás formában adják. Uh -huh. A Városliget ZRC esetében ez természetesen azt jelenti, hogy ugyanazzal a gondossággal, ahogy eddig eljártunk a folyamatban lévő beruházások tekintetében és a szerződéseink tekintetében menjünk tovább. Tehát gyakorlatilag ebben nincsen semmilyen különleges. Azért ugye nem akarnék a jogászkodás terepére tévedni, de át a jogazda gondossága az egyébként egy alapvető PTK követelmény, tehát nekünk ezzel a polgártörvénykény szerint minden Jól beszélt Pula a Pulai Andrásra egyébként abban is vitánk volt, hogy mit tesz lehetővé, hogy végleges engedélye van-e, ebben elbizonytalottam, de Pulai András azt mondta, hogy bizonyos intézményeknek egyáltalán nincs engedélye, és arra azt mondtam, hogy hát erre konkrétan emlékszem, és valamint azokat a az eljárások, amelyek folynak a te tollad alapján mondtam, hogy ezek se lehetetlenítik el azt, hogy egyébként a fejlesztés folytatódjon. De amennyiben nincs ilyen ellenpont, abban a társaságban, amiben én voltam tegnap, Rangos Katalin Kukorelli-endre nem lett volna olyan hang, amelyik egyébként ennek ellentmondott volna. Ugye beszéltük talán két héttel ezelőtt az engedélyeknek a kérdését, és akkor érdemes tényleg vizet önteni a pohárba még egyszer, mert azt látom, hogy a Városliget kapcsán a tények azok sokszor elsikadnak. Tehát minden egyes beruházásnak, függetlenül attól, hogy azok éppen folyamatban vannak, vagy még nem kezdődtek el, végrehajtható építési engedélye van. Ez a kurens jogi szabályozás alapján azt jelenti, hogy akár azokat a beruházásokat is, amelyek éppen nem zajlanak, Magyar Innovációháza, vagy a Nemzeti Galéria, vagy pedig a Városligeti Színház, ugye ez az a három markáns beruházás, ami még nem indult el, ezekben holnap el lehetne kezdeni építkezni. Az, hogy ezek közül, az el nem indultak közül kettő, tehát az Innovációháza és a Városligeti és a Magyar Nemzeti Galéria, az Új Nemzeti Galéria esetében. Bíróság előtt a civil zugló megtámadta ezeket az engedélyeket, ezért bírósági szakaszban van, ezért ezek még nem emelkedtek jogerőre. Tehát a helyes jogi terminus technikus az az, hogy végrehajtható, de még nem jogerős. Pontosan azért egyébként... Sajnos, ennyire nem tudtam jól fogalmazni őszintén Hogy ne lehetne obstruálni bármilyen fejlesztést ezért a jogi környezet már elég régóta azt mondja, hogy eh, Jó, de itt meg kell állnunk, hogy ugye ez volt a legutóbbi megszólalásod, és ez teljesen nyilvánvaló volt, ez azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy ne lehessen olyan politikai akarat, amely nem jogerős, de végrehajtható eh, engedélye kapcsán, és azt mondja, állj. Ez, ez két politika. különböző szféra. Ez két, ez két különböző szféra. Az, hogy jogilag mit, mit lehet, és a politika milyen döntést hoz ebben a kérdésben, ez két különálló dolog. És ebben is érdemes tiszta vizet önteni a pohárba. Tehát, uh, hol, és engednek meg kérlek, hogy egy pár mondatban foglaljam. Jó, Figyel. Tehát, hogy hol tartunk most, tehát mi történik ebben a másodpercben. A Városliget ZRT feladatkörében uh, elég sok fejlesztés tartozik. A komáromi csillagerőt kivitelezése, befejeződött talán nem is ennek a diskurzusnak a tárgya, most a kiállítások instalálása zajlik. Az Országos Múzeumi restaurálási és Raktározási Központ, a Szabolcs utcai kórházán egy gigantikus fejlesztés, beszéltünk róla sokat, maga az épület és a környezetrendezés elkészült, jelenleg a három jelentős közgyűjtemény beköltözése e, zajlik. A szépművészeti múzeum történtek legnagyobb átfogó felújítása Befejeződött, az emberek látogatják, talán a marad időn ki is térünk arra az elképesztő kiállításra, ami most nyílt meg, ami tényleg világszintű és egyedülálló a Szép Művészeti Múzeumban. Uh, ugye a Olof Palme ház, ami Millenium házaként uh, újult meg, ez múlt hét szombaton megnyitotta a kapuit a nagy közönség előtt is. A parkfejlesztések, kutyás élményparkkal, vakok kertjével, ifjúsági sportájával, és legújabban pedig a nagy ezek a fejlesztések megvalósultak, folyamatban vannak, és azt gondolom, hogy a park további fejlesztése senki fejében nem lehet kérdésem. A Magyar Zeneháza az egykori Hungexpórumok helyén, a Néprajzi Múzeum az egykori felvonulási téren, és emellett szintén a felvonulási téren, de már az sorhoz közelebb, a dózsa Györgyúti 800 fős mélygarázs kivitelezése igen előre haladott állapotban van. Ezt nagyjából úgy kell elképzelni, nem mindenki az zeneházánál már a palánkok mellől is lehet látni, a Néprajzi Múzeumnál még ebben a másodperten nem, mert annak az épületek 60%-a a föld alatt van. Ezek az épületek gyakorlatilag szerkezeti oldalról több mint 50%-os készültségbe vannak, tehát nem kell ingatlanfejlesztőnek, jogásznak, vagy politikai szakértőnek lenni. Ha valaki erre ránéz, akkor azt látja, hogy ezeken a burkolt felületeken, épülő intézményekből nagyon nehéz lenne, vagy legalábbis erősen észreütlen lenne visszafordulni. Nem is tudok ilyen politikai szándékról. Egyébként, hogy a folyamatban lévő beruházások leállítása, visszabontása, ez akár az új fővárosi közgyűlés, akár uh, a főpolgármester részéről, akár pedig uh, a forrásbiztosító kormány részéről. Ez egyáltalán. Jö, de azzal nem, nem vagy nem. tovább, avval tisztában vagy egyébként, hogy a november 5-i közgyűlés 11. napirendi pontja javaslata városliget fejlesztésével összefüggő egyes kérdésekről előterjesztő Karácsony Gergely. Zárulj el az előterjesztés későbbi időpontban. Bocsátjuk rendelkezésre, mit tartalmaz? E, nem tudom. Nem tudom, és azt gondolom, hogy ezt ebben a másodpercben azokon kívül, akik a, az előkészítő műhely munkát végzik, ők sem tudják tehát e, nincs egy olyan elérhető publikus link, ahol ezt valamilyen úton módon meg lehetne nézni ebben a másodpercben. Én ezt értem, de most e, a patogós kérdések jönnek vissza. E, létrejött a 10009-2018. október 17 kormány kormányhatározattal a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. Te tudod-e azt, hogy az elmúlt nagyjából egy évben a Fővárosi Közfejlesztések de, Nem, volt e valaha is meghívottja a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa bármelyik ülésének? Sokszor ott voltam. Azt kérdezem tőled, hogy ezek sajtónyilvános nyilvános -e? Én nem találkoztam a képviselőivel, de nem én hívom össze, hogy azt a miniszterelnök úr és a főpolgármester úr tárcsőnökletével vezetik le. Azt kérdezem, hogy a miniszterelnök által delegált személyek közül bárki is egyébként hierarchiai viszonyba kerül-e a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa létrehozása által a Városliget Zrt-vel, vagy a Városliget Zrt a két minisztériumhoz tartozik, azt jó napot? Nem. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa az ugye tulajdonképpen úgy kell elképzelni, hogy az fővárosi érintettségű ügyekben gyakorlatilag, egy előkészítő, véleményalakító, uh -huh. döntés ö, előkészítő. és döntést is hozó ö, szervezet, aminek a döntéseit aztán utána, hogyha mondjuk kormányzati forrást érintenek, akkor természetesen ezeket meg is tárgyalja. Én ezt tehát, értem, de például, amikor a legeti Építési Szabályzat azon területek. A Városvigeti Építési Szabályzat nem járt a Fővárosi Közfejlesztések tanácsán, a Városvigeti Építési szabályzatát a Fővárosi Közgyűlés hagyta jóvá... De tudod, hogy a hatáskörébe tartozik? Igen, de az a helyzet, hogy a fővárosi közfejlesztések tanácsa akkor még nem volt, amikor a, a, a jelenleg hatályos építési szabályzatot létrehoztak. Azóta minden fővárosi érintettségű kérdésben a fővárosi közfejlesztések Jó, de közfejlesztések ezzel, ezzel, tanácsa... nem, ezzel nem változtattak, ezzel együtt jelenleg a hatásköréhez tartozik. Ez a 12. pont le... F.F. F. F. alpontja alapján. Még egyszer mondom, tehát amikor a jelenleg hatályos amikor utoljára a Városléget építési szabályzat módosítása történt, akkor még nem volt Fővárosi Közfejlesztések tanácsa. Ha ezt követően lesz, vagy lenne ilyen kérdés, akkor innentől kezdve a Fővárosi Közfejlesztések tanácsát legalábbis illene megtárgyalni. Értem, is, hogyan viszonyul az ott elhangzottak és az ott született döntések a közgyűlésre... Arra vagy kíváncsi, hogy bíre kötelező erővel a közgyűlés? Mi a az joghierarchiai viszony a kettő között, amikor ők ketten egyébként nincsenek is kapcsolatban? Nézd, az a helyzet, hogy erre nem tudok neked teljesen exakt választ adni. Ez fontos? Erről... Erről vagy egy, szerintem a városféle szempontjából egyébként másodlagos, de erről, erről egy ö, fővárosi vagy pedig egy ö, a közfejlesztések tanácsának összehívásához szükséges. Ebben nekem tökéletesen igazad van, el, és Isten ments, ebben. hogy rajta kialak téged, de a rendelkezésedre állásban benne van az, hogy én is futhatok lesre, annak kisebb jelentősége van, te is futhatsz lesre, annak sajnos nagyobb jelentősége van, mert ez a beszélgetésben én beszélek többet, de mégiscsak te vagy a főszereplő. És azért valamilyen módon a köz és számomra meg kell hogy magyarázzad azt, hogy a Városligetről az elmúlt nagyjából három hétben a legtöbbet megszólaló ember, miért nem a két miniszter, akik egyébként ezt a területet e, e, irányítják, és miért füries Balázs a KKBK vezetője? Szias Balázs azon kívül, hogy a kiemelt kormányzati beruházások központjának vezetője és kormánybiztosz azon kívül egyébként a miniszterelnök szüggen belül a budapestér és az agglomerációért felelős államtitkát. Szerintem teljesen evidens, hogy Magyarország talán legfelkészültebb szakembere ebben a kérdésben alakítja ki a kormányzat hivatalos álláspontját természetesen a kormányzattal. Ezt értem, egyetem, de joghiára jajlak ti álltok egymással viszonyban a kkb val A kkb kával nem, de a miniszterelnökséggel természetesen igen, tehát a, és a miniszterelnökségben en belül működik a budapestér felelős, a budapestér is felelős államtitkár. A miniszterelnökség és a két minisztérium, azok hogyan viszonyulnak egymáshoz? Nem teljesen értem a kérdést, tehát... Hogy két miniszternek akkor... is alárendelték Bár Lászlót, ugyanakkor nem szerepel, hogy harmadiként ott van a miniszterelnökség. Igen, de természetesen a, a miniszterelnökségen belül, hogyha van egy Budapestért felelős államtitkár, akkor neki feladata minden budapesti... Aki uh, akkor ez a miniszter... Idetek, ez, ez, ez, a, ez, a, ez a kormánybiztos, Füriás Balázs, hogyan viszonyul ahhoz a két miniszterhez, akinek a minisztéri alá van rendelve a Városleges érti. Én azt gondolom, hogy kormányzati, humánpolitikai kérdéseknek nem engem kell kérdezned, János. Tehát Jó, megpróbálkozom Fügyert. Ráadásul az a helyzet, hogy, hogy az időnk relatív fogy, és a lényegről alapvetően nem beszélünk, amit sajnálok, mert szerintem van kérdés a Városligettel kapcsolatban méghozzá egészen aktuális kérdések is vannak. De... Rendben van, akkor még egy kérdést engedj meg, aztán visszaengedem hozzá a fontos kérdéseket. Ezért a kormány levelet ír az összes állami bereház felelősségének, amelyben felkérjük őket, hogy a szükséges minimális beruházási tevékenységet folytassák, mert bizonytalan a projektek jövője. Amíg nem ismerjük a főváros álláspontját, csak takaréklángol szabad az építkezéseket folytatni, mert lehet, hogy a leállításokra lesz szükség. Ez mit jelent a hétköznapokban? Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a folyamatban lévő városligeti beruházásokat azt továbbra is folytatjuk, és a Magyar Innovációháza, a Városligeti Színház, az Új Nemzeti Galéria esetében pedig nem, kezdünk addig, nem teszünk addig további lépéseket, amíg a politikai döntés meg nem születik, hogy ez konszenzusos lesz, vagy diktátumszerű, erre ma nem tudok okay, egyet. Oké, akkor azt kérdezem, hogy mi az a fontos dolog, amire én nem kérdeztelek, és hiányérzeted lenne, hogyha annélkül fejeznénk be? Én szerintem érdemes lenne beszélni azért arról a 15.000 emberről, aki. A könyörgő végén... már én megemlít, megemlékeztem. Tehát ott, ott, ott elmondtam, hogy ez mekkora öröm volt számukra. Tehát azt kell, hogy neked mondjam, hogy az, az ne okozzon hiányérzetet, hiszen én azt megjelenítettem, mint ahogy a Millennium Háza is megnyitotta a kapuit, a rózsakert is látható. Nem beszéltünk a zeneházának a kitüntetéséről sem. Ugyanakkor azt kell, hogy kérdezzem tőled, mert egy más logika mentén haladunk, ne felejtsd, egy beszélgetés kimaradt, és ennek a jelentősége nem fél óra. Azt kérdezem tőled, hogy ma egyébként a Városliget ZRT vezérigazgatójaként megnyen foglalkoztat téged az, amiről a G7 hosszan beszélt, hogy melyik projektnek milyen jellegű fel, szerződés felbontása, milyen anyagi közvetkezményekkel jár, és ezt ugye azzal hozzák összefüggésbe, hogy Karácsony Gergely korábbi főpolgármester jelölt, miniszterelnök jelölt, hogyan nyilatkozott a Városligetről egyre pontosítva 2009. januárjától képest, amikor még arról beszélt, hogy leállítja a projektet, majd felmerültek azok, a mondatok, amelyek az elmúlt időben voltak. Mennyire ez a hétköznapod része, vagy mennyire lesz akkora hétköznapod része, ha erre egyébként felszólít, az arra illetékes? Nekem ez mindig is a hétköznapjaim része. Hát én jegyzem ellen azokat a szerződéseket, aminek a uh, potenciális. Uh, megszűnése vagy megszüntetésének a kockázatait, azt akár milyen a politikai környezet, nekem áraznom kell. Hát pontosan tudom, hogy mik a következményei annak, hogyha egy szerződés adott helyzetben megszűnik, de itt nem ez a fő kérdés. Itt az a fő kérdés, hogy ezek a cikkek alapvetően politikai hangulatkeltésre próbálnak rájönni. És hadd egy egészen konkrét példát, amit itt az elején említettél, csak azt utána nem jutottam szóhoz ebben. Boschel. És muszáj visszatérnem a játszótér kérdéséhez. Figyel. Tehát megjelenik egy, egy írása 24. hun Spirk József tollából, ami azzal, Vádolja a Városviget ZRT-t, és természetesen közben a kivitelezőt is ö, ö, sérti, de majd a kivitelező megteszi a szükséges jogi lépéseket, hogy 1,9 milliárd forintért ö, még csak azt a nagy játszóteret sem tudta fölhúzni, kiszámolja, hogy akkor ez 187.500 forintra jön ki egy négyzetméter, és dobja az emberekkel hogy ez mennyibe kerül. Csak a tisztelt szerzőnek a... A tisztállátását az egyáltalán nem homályosította el, hogy az Árla Magyarország Kft-nek a szervezése nem erre vonatkozik, nem a nagy játszótérre. hanem ennél sokkal szélesebb körre vonatkozik, hiszen ő csinálja emellé a sportpályát, a következő kutyás élményparkot, ő csinálja a kis botanikus kertet, amelyek pedig ütemezetten tavaszra készülnek el innentől kezdve. Nem 1,9 milliárd forint, nem tudok pontos összeget mondani, de 400-450 millió forint körül van részarányosan az a munka, amit az Árla Magyarország elvégzett itt. És most nem a számokról van szó, hanem arról, hogy miként kell értékelni a sajtóban megjelent ilyen cikkeket. Hogyan kell ehhez a kérdéshez állni, hogyan kell a G7-nek a szerződés felbontásról írt cikkeit, értelmezni, amikor teljesen világosan nem arról van szó, hogy ebben a másodszertben bárkinek fel kellene mondani a bármilyen szerződést. Nem arról van szó, hogy, hogy a Városliget ZRT nem a jó gondosságával járt volna el a játszótér kivitelezésénél, Uh, és arról kell polémizálni itt a rádióban is, hogy vajon uh, a, a boldogan hintázó kisgyereknek az, a, az édesapja felolvassa, vagy pedig ne olvassa fel azt a Spirk József cikket, ami megjelenik ebben a történetben, akkor, amikor a cikk effektív valótlanságokat állít. Tehát uh, nyilván az a helyzet, hogy van egy felfokozott hangulat, egy felfokozott uh, állapot, ami most körbeveszi a Városligetet. Ezt nem vitatom, ebben lesz egy nagyon fontos pont a jövő hét-ket, amikor a fővárosi közgyűlés hoz valamilyen döntést. Bízom egyébként a közgyűlésnek a, a, a józanságába és a, a Uh, és a tárgyilagosságában azt gondolom, hogy olyan döntést nem fog hozni, ami teljességgel ellentétes a józan észre. Ez az én értelmezésemben azt jelenti, hogy a folyamatban lévő beruházásokat, uh, hogyha érinteni, akkor azt gondolom, hogy olyan torzók maradnának Budapesten, ami mindenki veszít. De én személy szerint azt gondolom, hogy ha bármelyik uh, múzeumi projekt elmaradna a Városligetből, azon, azon nem én veszítenék, és az előbb felsoroltam, hogy hol tart most a Városliget beruházása, és miket építettünk eddig, és azt tudom mondani, hogy mindenkinek, aki ebben a projektben részt vett, akkor is ez lesz a legnagyobb dolog az életében, okay. hogyha. Csak hogy még, még jobb kedvelt tudja elválni. Ugye szombaton adták át a nagyjátszóteret. Vannak és -e számok abból adódóan, hogy ez ilyen központi figyelemnek lett kitéve, hogy, vagy egyáltalán van-e arra a mód, hogy hányan vették igénybe. A fényképek alapján rengetegen voltak. Rengetegen, a terhelés abszolút a felső határértéken volt, ugye a Mileneum házába szombaton 1500-an, vasárnap 4800-an látogattak el, a nagyjátszótérre szombaton 12000-en, vasárnap pedig 16500-an voltak kíváncsiak. ideileg volt olyan időpillanat, amikor több mint 2200 ember tartózkodott a nagyjátszótéren, tényleg, tényleg elképesztő, elképesztő volt az érdeklődés. Azt látom, ugyanazt látom, csak sokkal nagyobb léptékben, mint a kutyás élményparknál, hogy, hogy előjön a környékről és a, a bokorból a normalitás. Azok az emberek, akik, akik nem tüntetnek a liget mellett és nem tüntetnek a liget ellen, akik nem akiknek a véleménye adott helyzetben még egy reprezentatív közvéleménykutatásban sem látszik, és még azt is megkockáztatom, hogy az önkormányzati vagy az országgyűlési választásokból sem lehet teljesen leszűrni az ő akaratukat. Azok az emberek, akik a lábukkal szavaznak, akik eljönnek, és egyszerűen csak élvezik és szeretik. Én kint voltam mindkét nap, mindkét helyszínen majdnem végig, és azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt hetek lélekromboló hangulata mellett is iszonyú felemelő látvány volt látni, ahogy, ahogy szeretik ezeket az elemeket. Ahogy nem politizálnak, ahogy nem közgyűlési döntésekről, nem az FKT-nak a jogi szerepéről eh, beszélgetnek, hanem egyszerűen csak szeretik. És ugyanezeket az arcokat látom a, a Rubens-Megnyitón, amikor egyszerűen nem értik, hogy hogy történhet Magyarországon olyan, eh, hogy 120 remekmű érkezik ide az ermitástól, a Prádon keresztül eh, mindenhonnan. És hát természetes, hogy vált ki érzéseket az, amikor azt látom, hogy Magyarország történetének legnagyobb kulturális fejlesztése kapcsán most egy csomó érték veszélybe kerül, mert bekerül egy politikai diskurzus terepére. Hát illetően eddig is ben volt, csak nem volt olyan mélyen, mint most. Vajon a ligetvédőkkel fel lehet -e venni bármilyen, tehát érdemese velük felvenni a kapcsolatot, hiszen például uh, a zeneház a kitüntetés kapcsán a népszava alapvetően Garaiklára tollából közölt egy írást, amelyben gyakorlatilag arról volt szó, hogy egy pénzért megvásárolható díj árnyékában sütkérezik a városig ezért. Természetesen olvastam, olvastam a cikket, és abszolút nem uh, vitatva a uh, nyugdíjas biológia tanárnőnek a uh, szakértését a nemzetközi díjak uh, területén, nyilván ezt nagyon tisztán látja, én azért mégis azt tudom mondani, hogy uh, elhozni, akár ugye tavaly a biodóm számos magánfejlesztés, után a Néprajzi Múzeum tavaly megnyerte az International Property Award. abszolút érdemes a a új fejezetet nyitni velük, vagy, vagy ez, ez most jelenleg nem aktuálisabb, mint korábban volt? Én azt gondolom, hogy, hogy nem, e, nem látom ennek különösebb tétjét vagy jelentőségét. Tehát Nyilván az a helyzet, beszéltünk itt a műsorban nagyon sokszor erről, vannak, jó páran vannak, és természetes, hogy így van, uh, akik uh, zsigerből ellenzik ezt a projektet. Én nem hiszem, hogy itt uh, bármilyen uh, megbeszéléssel A-ból B-be lehet jutni, de így volt ez a parlamentnél, így volt ez az Elfeltoronynál, és így volt ez a Láncsidnál is. Tehát, hogy ezt pontosan... Tudom, én sajnálom, csak hogy gondolom, hogy nem ez akarsz ez most a történelem részévé válni hirtelen a városéget uh, révén. Csak az egy kapcsol, mondom ezt. Mert értem, értem, de hát a, ugye a jelenben, amikor ezek zajlanak, az ugye az mocsokban és vérben születik meg. Visszadlok a hétköznapi munkádnak, én személy szerint nagyon nagyra értékelem azt, hogy ilyen részletesen megszólaltál, hiszen az érdeklődők tapasztalhatják azt, hogy törgyési tollából egy rövidcik megjelent a népszabában, talán a Magyar Nemzetben is volt, azt nem láttam, amelyben Bálászló optimizmusának ad hangot, de közel sem fejti ki olyan részletesen a. Jelen helyzettel kapcsolatos véleményét, illetve leírás nem tesz közzé, mint ahogy te ezt megtetted. Nagy valószínűséggel ez szoros összefüggésben van azzal, hogy mi ezt már hetek, hónapok, évek óta megtesszük. Tudom, hogy ennek van egyéni kockázata is, egy olyan politikailag ma reflektorok által bevilágított területe, mint a városéget Korábban is volt, de most fokozott mértékben, miközben a dolgozó népet szolgálom, és ebbe tartozik a Városliget ZRT és kisebb halmaszként. Őszintén remélem, hogy ebből az egészből úgy lehet jól kikerülni, amit jelen pillanatban nehezen tudok elképzelni, de minimális veszteségek elszenvedésével, akár olyan párbeszéd is létrejöhet, ami korábban, a felek hozzáállása alapján kevésbé jött létre, de egy vörös farkat nem akarok a beszélgetésünk végére rakni. csak szerettem volna elmondani, hogy azért aki egy ilyen szituációban úgy áll rendelkezésre, mint te, az nem 12-1 tucat. Igyekszem a jövőben is rendelkezésre állni a Liget projekt kapcsán. Jó idegrendszert kívánok neked! Köszönöm! Szia! Szia! György Evics Benedeket hallották, a Városliges ZRT vezérigazgatóját, a beszélgetést a Városliges ZRT támogatta, rövid zene, aztán folytatom. Itt hívom fel szíves figyelmüket, hogyha akarnak telefonálni, a zenében telefonálhatnak, aztán Múra emesével beszélgetek, akkor megint nem telefonálhatnak. Itt szeretném elmondani, hogy november 4-én hétfőn nagyon messzire, jött ember lesz az Aquarium klub volt lokájában, a belépés díjtalan. Legközelebb hétfő lesz november 4-én érül a bonyolítású Kejfej 061 és 06 Most van még 200 másodpercünk bármire. Figyelek, ha van mire. Rövidítem az időt. Kedves ismerőseim, barátaim! Miután a médiában megjelent, hogy 40 kollégámmal együtt felálltunk a volt munkahelyünkről, és meghallgattam az új polgármester riportját az ATV-n egy oldalúan tárgyalva, úgy éreztem tisztesség úgy kívánja, hogy a saját oldalamról is elmondjam, hogy mi is történt, hiszen ezt a döntést én hoztam meg. Szülei mindig arra tanítottak, hogy mindenkinek van egy saját igazsága, és ezt tiszteletben is tartom. Nem vádaskodni, vagy az igazságomat bizonygatva a királynón leírni, mi történt, csupán tényekkel felsorolni, a saját nézőpontomnak hangot adni. Ha már próbálnak szó szerint menekülő patkánynak beállítani. Az új polgármesteri interjú kapcsán azonban egy-két dologra szeretném felülni a figyelmet állítás és valóság szerint. Állománygyűlésen ott voltunk, nem, nem voltam ott az állománygyűlésen, ez az állítás nem igaz, és sok más kollégám sem. Kettő biztattak a régi vezetők, hogy menjek el, hogy ellehetetlenítsék az új regnáló hatalom munkáját, nem, sőt, kérték az én volt vezetőim maradjak, hogy ne adjam fel a munkámat. És akkor itt most a rám vonatkozó csúsztatásokat soroltam fel, hiszen csak a saját magam nevében kívánok nyilatkozni. A folyamatban lévő ügyeket tisztességgel átadtam, átadtuk, jegyzetekkel ellátva, kivezettük a lezártakat, viszont nem tudok elmenni mellett, és felhívnám a figyelmét Déli Tibor. Ki jelent hogy csalóka ez a 40 ember, hiszen ebben a polgármesteri és a három alpolgármesteri kabinet is benne van. Miért is Csalóka? Én, mint az egyik volt alpolgármesteri titkárság tagja. Úgy gondolom, polgármester vagy alpolgármester, ha állítása szerint dolgozni jött, nem pedig az ő, nem. Úgy gondolom, hogy jogosan teszem fel azt a kérdést erre a kijelentésre, hogy akkor engem kirúgott volna az új polgármester vagy alpolgármester, ha bár állítása szerint dolgozni jött, nem pedig az ő szavaival élve tisztogatni, vagy áthelyezett volna egy olyan szakterületre, amelyben hasznomat nem igazán tudta volna venni.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 primitív dolgnak tartom. Én mint 8 órában a hivatalban ülő köztisvelő, a munkámat politikamentesen politika mentesen, tisztességesen Újpestért dolgozva tettem. Tehát a munkám iránti őszinte tisztelet, hogy a hétköznapjaim nem úgy éltem, hogy számot húzogatva bementem reggel dolgozni, hanem szívvel, örömmel, akár hétvégén vagy munkaidő lejárta, után is tettem a dolgot, amit úgy gondoltam, hogy Újpest és az itt lakók érdekét nézve előre viszi ezt a várost. El tudom fogadni, hogy a többség el tudom fogadni, hogy a többség úgy döntött, hogy ez a korszak véget érjen, amiben dolgoztam, azonban engedessék meg, hogy akkor én is döntsek szabadon arról, hogy a fent leért elkölcsökre alapozva, letegyem a saját munkahelyváltásom mellett a voksomat. Kívánom, hogy aki a helyemre kerül, legalább annyira tiszta szívvel és lelkesedéssel tegye a dolgát, ahogy én tettem, és lássol, hogy Újpestért dolgozni, egy tényleg nagyon megtisztelő feladat. Ahogy fent is írtam, nem kívánok többet nyilatkozni, az ügyben részemről lezártnak tekintem a dolgot. Köszönöm a vezetőimnek, kollégáimnak, és örömmel mondhatom, hogy sokan közülük a barátaim, a közös munkát és a szép évek. Újpestől az egyik általam tervezett, amire a legbüszkébb vagyok, és mindig szeretettel fogok elmenni mellette, dologgal szeretnék búcsúzni. Az Újpest feliratta a Puszi mindenkinek, és köszönöm, hogy elolvastad így, Múra Emese. Jó reggelt elnézést a csúszásért, fialajános János vagyok, lehet? Oh. Múr, emesebb van a vonalban, egyrészt köszönöm, hogy rendelkezésre áll. Megkerestem eh, Mihály Apor Zsoltot is, ő köszönte, szépen nem kért a lehetőségből, bár írását felolvastam. Azóta újabb írás olvasható a Volt Polgármester Facebook oldalán. Én ezt a beszélgetést azért szerettem volna lebonyolítani, mert a médiában szinte mindenhol én az ellenkezőjét egyáltalán nem tapasztaltam a saját tevékenységemet leszámítva. Azért az elmúlt hónapokban, években és 2010 előtt is együtt dolgoztam önkormányzatokkal lehetséges a tevékenységemet szakmai szempontból iszonyatosan rosszul végeztem, de valamelyes mégis betekintést nyertem az önkormányzatok munkájába. Az önkormányzati kampányok korábban se voltak hevesek, vagy kevéssé hevesek, ennyire hevesek talán nem voltak. Magam azok közé tartozom, talán önhöz hasonlóan, de majd kiderül, hogy mennyire vagyunk hasonlóak, hogy nehezen tudom elfelejteni 14-én azt, ami 12-én történt, csak azért, mert közben státuszkováltozás állt be. Ugyanakkor éppen ebből adódóan nem értettem egyáltalán, hogy az újpesti példán miért vannak úgy fennakadva, hogyha Winter Mantell Zsolt tevékenységével valaki nem volt elégedetlen, tehát még egyszer mondom, nem elégedett volt, hanem nem volt elégedetlen, akkor az ő tevékenységét rablánccal, rabruhával kifejezett plakátok láttán, Erő eszébe jut az embernek az, hogy ha netán azok győznek, akik Wintermantel Zsoltot rabruhában akarták látni, akar-e szakmailag együtt dolgozni, el tud-e tud -e feledkezni arról, hogy ez történt, Uh, és akkor, ha nem, akkor föláll, föláll 1, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100, feláll az egész brigád, és ebben nem déli Tibor tevékenységét ellehetetlenítve lépnek fel, hanem utána Déri Tiborral, mint ellenzéki polgármester jelöltel, nincs viszonyuk akkor, amikor így lépnek fel a regnáló hatalommal, a regnáló polgármesterrel pontosítottam szemben, Őszintességüket és ki, ellenérzésüket csak akkor tudják kifejezni a múltal kapcsolatban, és nem a jövővel kapcsolatban. Hogyha azt mondják, hogy az, ami korábban történt, az annyira nem a szájézésük szerint való, hogy fölállnak, és ha azt kérdezik tőlük egyébként akár a klubrádióban is is, mint a riportertől, mert ő olyan beszélgetést nem nagyon hallottam, ahol az érintettek megszólaltak volna, és ha megkérdezik tőlük, hogy egyébként hogy van nekik annyira jó helyzetük, hiszen a hallgatók, az ellenzéki hallgatók már látják azt, ahogy a Fidesz államaparátusában, vagy párt hiszen a Fidesznek államaparátusa nincs. A kormányzó pártoknak van államaparátusa, egyáltalán ez egy pontos kifejezés, hogyan ajánlottak önnek már sokkal jövedelmezőbb állást, mint ami korábban volt. Én azt feltételezem, hogy az a 40 ember, akik Újpesten fölálltak, és lehet, hogy 39-es lehet, hogy 41, azok nem azért álltak föl, mert a Fidesz jobb állást ajánlott nekik, vagy Wintermant Manter Zsolt a Zsebükbe csúsztatott egy telefonszámot, hogy ezt hív fel, és utána sokkal jobb sorsod lesz, mint eddig, hanem azért, föl, amit korábban mondtam, és nem is értem, hogy az ellenzéki sajtónak ez a része miért kizárlag azt látja. Akár a hetedik kerületben szintén beszéltem, ott beszéltem Niedermüller Péterrel, Déri Tivorral, nem álmódomban beszélgetni, de azt hiszem, hogy egyik se nagyon sajnálatos, legfeljebb befejeznék egy sorozatot, és nem önnel terveztem, de gyakorlatilag mégis csak önnel történik. Akkor, amikor 40 ember a lojalitását, a számra teljesen pozitív értelemben vett lojalitását az előző vezetéssel, amelynek a színezetéről az ön írásában egy szó nem esik, azzal fejezik ki, amiatt, ahogy az új vezetés ővele bá, bánt a múltban, hogy föláll. Ez egy előke volt, azt kérdezem öntől, hogy ön hány éve dolgozott, vagy hány évig dolgozott és hogyan került az új Pesti én kilenc évig dolgoztam, ugye, az Újpesti Város Ugye abból hét évig dolgoztam effektíve egy ACG-nél, a Sajtó KFT-nél, és három éve dolgoztam konkrétan az önkormányzatban, de ugye nyilvánvalóan ezek a cégek ugye szorosan együttműködtek, mindig is az Önnek Mi volt a területe? Teszek? Önnek mi, ter mi volt a területe? Az Újpesti sajtó KFT-ben grafikusként és rendezvényszervezőként, az önkormányzatban pedig a lakossággal tartottam a kapcsolatot, illetve Mi, ugye... Mi, az mindjárt, hogy a lakossággal tartottam a kapcsolatot. Ugye, hogyha olyan panasz jött, vagy illetve telefon, vagy jó kezdeményezés, akkor ugye az rajtam futott keresztül, tehát ugye ez szervezeti egységet tekintve hol dolgozott? üzemeltetésem. Uh, Volt-e rangja? Ö, referens referens voltam, a polgármesteri referens. Azt kérdezem öntől, hogy semmilyen kérdésemre nem kell válaszolnia, vagy amire nem válaszolna ügyvédje jelenlétében. Ön családos-e? Hát élettársi kapcsolatban élek, de nincs gyerekem. Azt kérdezem öntől, hogy ön párttag-e? Nem. Azt kérdezem öntől, hogy az Újpesti Városháza előtt dolgozott-e máshol, és ha igen, hol? Hát volt egy másfél évem, amikor egy külső cégnél dolgoztam a versenyszférába, de ugye akkor is bedolgoztam az Újpesti sajtó Kft-nek. Ön Újpesti? Igen. Ön hány éves? 29. Ami azt jelenti, hogy ön a tanulmányai után közvetlenül szinte itt helyezkedett el. Igen, igen, igen. Azt kérdezem öntől, hogy érdemese azt megkérdezni, hogy milyen volt az elmúlt kilenc évnek a légköre, mert ez egyébként egy teljesen értelmezhetetlen kérdés, hiszen biztos voltak jobb és rosszabb napok. Ön tervezte -e? most hát a saját kérdésemet uh -huh. heréltem ki, és már fel se teszem. Azt kérdezem, hogyha önön múlt volna az ön szakmai fejlődés egy fiatal asszóiról, vagy fiatal nőről van szó, volt-e a fejében bármilyen állásváltás, és ha igen, milyen irányba ment volna a saját szakmai fejlődése, vagy vágyai alapján? Mi szeretett volna gyerekkorában lenni, amit még nem valósított meg? Hát igazából nekem ugye mindig ilyen művészeti irányoltságom volt, tehát ugye a grafika ez a szempontból ugye mindig ő, kiemelkedő szerepet töltött be az életemben, de igazából, mivel hogy itt alapvetően minden lehetőséget megkaptam arra, hogy kibontakozzak, tulajdonképpen... A művészeti területen azon kívül, hogy az Újpest feliratot, de, de mivel lehet még tetten érni az önkezenyomat? <gül> hát például mondjuk az újpesti baba köszöntőnek a badiaival, illetve egyéb grafikákkal, és hát igazából az összes rendezvény grafikával, illetve a baba köszöntő csomag megtervezését, ami ugye egy házikó, azt is ugye én terveztem. Valahol fölmerült önben az elmúlt időben, hogy onnan elmegy szakmai vagy egyéb konfliktusokon? Hát ugye volt ez a másfél évem, amit ugye nem itt töltöttem, viszont az ugye nem személyes volt, hanem ugye pont a csomagolás tervezés irányába kívántam egy kis szakmai továbbfejlődésért ugye meglátogatni egy másik céget, de igazából úgy, tehát, hogy úgy kifejezetten nem. Szakmai nem politikai nem konfliktusa volt-e valahol olyan a városházan, amely a közelébe jutatta önt annak, hogy onnan elmenjen? Volt-e Alapvetően... egyáltalán? Igen? igen? Nem. Tessék, nem, nem. Nem, nem, Egyik kérdésemet még nem fejeztem be, de köz, közben mégis befejeztem. Figyelek, igen? Ö, hát igazából nem. Tehát ö, személyes konfliktusom nem volt. Valaha is szóba került, miközben én nem fogom szóba hozni az önpolitikai irányultság, amiközben annyit már elárult, hogy nem pártag. Ö, nem, nem. Hát ugye én a nyolc órában teljesen pártatlanul viselkedtem, és egyébként politikamentesen végeztem a, a munkámat, egyébként sok más ugye, kollégámmal együtt, és hát ugye mindenkivel, nyilván, hiszen ugye, egy közdisztviselőnek így is kell tennie, és azt gondolom, hogy minden esetben, ugye, hogyha pártállástól függetlenül jött olyan jó kezdeményezés, ami megvalósítható volt, akkor én és a többi kollégám is a százfezelékosan támogatta. Én azt jól látom, hogy igazán aktívan csak egy önkormányzati választás élt meg, vagy kettőt? Mert a 9 Ő év hát... az ugye pont kettő. Igen, igazából kettőt. Tehát ugye... És a helyet se ismerte annyira. érdemes -e ezt a ezt a hármat összehasonlítani? Hát én azt gondolom, hogy azért ilyen típusú kampány itt Újpesten még nem volt. Tehát az az előzőhöz képest, hát nem igazán szeretném méltatni a mostanit kifejezett olyan megjegyzésekkel, viszont azt gondolom, hogy ilyen mocskos alapvetően nem volt csak hogy a példaveszédet értsen egyszer, ha nem is Gatter Lászlóval, de talán Gatter László egyik korábbi beosztatjával, Fővárosi Bíróság beszélgettem arról, hogy amikor a Magyar Gárda tüntetett a Markó utcában, és ha bár egyáltalán nem mentek be a bíróság épületébe, az hogyan hatott az éppen ott dolgozó bírókra. Ez egyébként emlékezetem szerintén nem egy rádióban elhangzott beszélgetés volt, de a műsorommal kapcsolatban beszélgettem valakivel, de még az is lehet, hogy a rádióban is elhangzott Ilyen tüntetés az önkormányzat közelében volt, de alapvetően nem ezt nem azt, hogy az a légkör, ami az elmúlt hetekben, hónapokban, de elsősorban az elmúlt hetekben volt, és amelynek a zaja közvetlenül nem, de a szó átvit értelmében mégis beszűrődött mindenféle ablakon, akkor is egyébként, ha az Újpesten volt, és akkor is, ha nem, hiszen az én ablakaim például nem Újpesten vannak sem a rádió és sem az otthon, ami. az hogy hatott örölt? Hát euh, igazából, mivel hogy számomra teljesen érthetetlen az, hogy euh, nem a munka alapján ítélték meg a volt vezetést, hanem ugye, egy euh, ilyen kampány következtében, euh, számomra tulajdonképpen elkeserítő az, hogy... Euh, hogy Volt-e bármi menet közben, amit ön egyébként ennek a módosítására vagy a saját ellenvéleményének a kifejezésére használt föl, vagy fegyelmezetten tűrte? Nem. Hát Mondván, hát hogy önnek teljesen ebben teljesen nincs dolga. Tessék? Mondván, hogy önnek nincs dolga. Nem, nem. Hát ő, ugye én teljesen fegyelmezetten tűrtem, tehát hogy... Értette -e azért, az indulatokat, vagy nem? Ő, nem, nem. a gondolta? Igen. De ön magamból indul aki a, a, a, a létezése, vagy a beosztása, vagy a státuszkója, vagy a franc nyavajakorság, tudja, hogy milyen okból sose gondolta azt, hogy mint Újpesti azt kérdezze egy másiktól, akiről tudja, hogy nem az ön véleményét osztja, sőt, része ennek a folyamatnak megkérdezi, hogy oké, okay, rendben van, váltást akartok, de miért ezen a módon? Tehát nem, nem gondolt ilyen beszélgetés kezdeményezni, nem gondolt, hogy ön ezzel előbbre jut, vagy bármilyen feszültségét le tudja vezetni? De valami őszintén, hogy azért nem, mert azt gondolom, hogy egy bizonyos szint fölött az ember nem megy egy bizonyos szint alá, és mivel, hogy ez tíz hónapnyi folyamat volt, tehát ez ugye nem a végén lett ennyire öm, elkeserítő kampány, öm, igazából, tehát mikor még az egész, mielőtt elkezdődött volna, tehát maga ugye az az három hónap, illetve ötven nap, amire azt mondjuk, hogy ugye kampányidőszak, ugye már ez előtte tulajdonképpen ennyire elment egy másik irányba is, bevallom őszintén, hogy igazából már készítettésem sem volt arra, hogy egyáltalán megkérdezem azt, hogy hogy miért ez az út. Legszeresebben, alapvetően... mint egy struciált volna el, hogy homokba dugta volna a fejét mondván, hogy elég, és ne tovább? Hát én azt gondolom, hogy, hogy alapvetően az a része, hogy, hogy valakit, illetve valakiket, és ugye itt, hogy csapatról beszélgetünk, mondhatom azt, hogy az önkormányzat munkáját, tehát eddigi munkáját bírálva kívánták ugye a kampány folyamatokat végezni. Én alapvetően azt gondolom, hogy bizonyos eszköztára hiányában történt mindez, illetve. Mire gondol? Hát az hogy tulajdonképpen nagyon mást nem tudtak volna azon kívül csinálni, hogy egyébként olyan dolgokat állítanak, ami nem igaz. Tehát ugye nyilván ők megpróbálták visszaforgatni az elmúlt kilenc évet. Ön egyébként év. saját magában talált arra magyarázatot, hogy egyébként ön szerint nem igaz dolgokkal hogyan lehetett így csatát nyerni? Hát alapvetően azt gondolom, hogy, hogy igen. Tehát, hogy én értem azt, hogy az emberek álhíreknek um, miért, miért hisznek. Én egy szomorúnak tartom egyébként, hiszen ugye a lehetőség mindenkinek megvan, hogy egyébként megvizsgáljon bizonyos szituációkat, illetve ugye azok az álhírek, amik, amik elterjedtek, és akkor azokat a kényük kedvük szerint formálták és kínálták a nagy közönség elé. Ugye az a másik oldalról is ö, kijött arról a valóság, hogy ugye mit is takar az az álhír, nyilván arra már kevésbé kapóak az emberek. Oké, okay, azt kérdezem öntől, hogy anélkül egy mások nevében mennyi mennyire okozott ez feszültséget az épület falai között? Hát, elköltsileg okozott, hiszen ugye ez azért mindannyiunk munkáját érintette, illetve mindannyiunk munkáját... Mennyire volt érintette. ez beszédtéma az épületemben? Napi napi szinten. Mikor elnökező? hozta meg azt a döntését, hogy fel a... Hétfőn. Tehát a vasárnap volt a választás is a hétfői napon. Ön egyébként gondolkodott-e azon még a választás előtt, hogy adnak függvényében, hogy milyen eredmény születik, annak mű függvényében dönte vagy sem, vagy van-e döntési helyzet egyáltalán? Ö, hát abból a szempontból, hogyha ugye ami történt, abból a szempontból effektíve végül is számomra nem volt kérdés, de ugye a kampány folyamat miatt... Viszont azért erre, erre nem számítottunk, tehát hogy igazából effektíven nem gondolkodtam rajta, mert nem gondoltam, hogy egyébként ez fog történni. Kinek én... mondja ilyenkor föl az ember? A jegyzőnek. Ez még hétfőn következett? Igen. Ön most státuszát tekintve micsoda? Felmondás alatt áll vagy fogalmam sincs ész, hogy van? Ö, felmondás alatt állok, tehát ugye én fel vagyok mentve a is. Azonnal a fölmentették? A Köszönöm, tessék. Azonnal fölmentették? Ö, nem, nem, hanem ugye az átadás átvételek következtében mentettek föl a rákövetkezendő hétfővel. Tehát egy hétig volt? Igen. Ez igen. alatt az egy hét alatt szerzette bármi olyan benyomást, ami akár egyébként a véleményét megváltoztathatta volna? Nem, nem. Ez az egy hét milyen légkörben, szakmai légkörben zajlott? Hát ö, nagyon ö, szomorú, <gül> szomorú és sivár volt az az egy hét. Illetve, hát, mivel, hogy ugye mindenki. De mutatott-e bármilyen gesztust az új vezetés az ügyben, hogy valójában mennyire kell komolyan gondolni, ami előtte volt, vagy komolyan kell gondolni? Fogalmam nincs ilyen szituációban. A magam életében voltam, de az más volt, régen volt, örre vagyok kíváncsi. Ö, nem, nem. Tehát annyi volt, hogy ugye volt egy állománygyűlés csütörtökön, amit Déri Tibor tartott. Az ő szerint péntekenben nem, az csütörtökön volt amire igazából én és sok más kollégám sem mentünk el. Ö, mert? Hiszen tehát egy, nem, nem, nem, azon az egy beszédén kívül, ahol ugye azt mondta, hogy nem tisztogatni öt. Jó, de azt kérdezik, hogy miért nem mentek el? Azért, ön azért nem ment el, mert már felmondott, vagy, vagy, vagy miért nem ment el? Hát én azért nem mentem el, mert a tíz hónapra alapozva Számomra ugye a hitelessége már akkor megkérdőjelezhető volt a tíz hónap alatt, illetve ugye utána sem voltam nyitott arra, hogy, hogy ugye emberileg, és hogyha az erkölcseimet nézem, akkor alapozottnak tartsam azt, hogy egyáltalán ugye nyitott legyek egy, köz, egy együttműködésre. Hiszen el tudom fogadni azt, hogy egyébként az emberek így döntöttek is, hogy a többség ö, azt a csapatot szerette volna, aki ugye most öregnáló hatalom, viszont ö, én nem kívánok velük a továbbiakban együttműködni. Volt-e bármilyen kapcsolat azok között, akik elmentek? Hát ő baráti természetesen. Hát azt 9, kölve, nem, nem, nem, az, az kérdezem, hogy azok az emberek 39 vagy 41, 35 vagy 43, akik ebben az időszakban beadták a felmondásokat, ők egyébként e tekintetben valamilyen módon tartották egymással kapcsolatot, hogy ez 40 teljesen atomizált ember, akik egymástól teljesen független tették meg azt, ami egyébként utólag őket egy halmazba helyezte. Teljesen független, ez mindenkinek az önálló döntése volt. A tehát ön nem is tudná megmondani név szerint, hogy ki volt az a 40 ember, aki ezt megtette. Ö, de, de, hát ugye utólag már igen, de hát ugye ez azon a napon derült ki, tehát ugye ott 40-en álltunk sorba, és, és mindenki megdöbbent tulajdonképpen. Ja, mármint ugye egy előtt sor volt. Igen. Uh -huh. igen. Nem tudom, hogy egy jegyzőnek a munkakörébe beleférre az, hogy elmondja az ellenérveket, vagy azt mondja, hogy én a te nem tenném. Hát tulajdonképpen nem a jegyző volt az, aki megpróbálta azt mondani, hogy ne tegyük, hanem ugye a volt vezetés mondta azt, hogy ugye ne adjuk fel a munkát. Ja, de ez azt hogyan volt a között, volt vezetés, írtál, meglátta a sort, és akkor egyenként mindenki az ment és próbálta rábírni az ellenkezőjére? Hogy hogy képzelje már? Hát ő, körülbelül így, de hát ugye minden vezetőhöz tartozik egy bizonyos réteg. Tehát ugye én például a városüzemeltetéshez tartoztam, és ugye nekem a főnököm, mert történt beszélgetés után én mondtam neki, hogy nem, nem nem szeretném nem is szeretném megpróbálni ugye nyilván itt minden kollégámnak tehát például ugye a Mihály Zsoltak neki ugye más vezetője volt, mint nekem, de ugye ott is ugyanúgy, hogy, hogy gondolját ugye gyereke van, egzisztenciája stb. stb. viszont ugye ez a 40 ember ez nem volt megállítható, és határozottan döntött azzal kapcsolatban, hogy ő nem kíván. Hogy Mint ahogy kíván. egyébként ez a 40 ember se akkor se később nem mutatta magát egy olyan erőként, ami egyébként szakmailag vagy politikailag bármit akart volna mondani az új vezetéssel kapcsolatban, vagy a régi vezetéssel kapcsolatban véleményét csak és kizárólag azzal tette meg, hogy fogta magát és felmondott. Így van. Azt kérdezem öntől, hogy ön egyébként korábbi főnökei révén vagy a munkájával összefüggésben ezen idő alatt kapott-e állásajánlatot? Hát ő még egyelőre nem, de nem vagyok, nem vagyok kétségben se. Nem Tehát azon az gondolkodott, a... hogy a tartalékai vagy nem tartalékai okán egyébként önnek kétszer is meg kéne gondolni azt, amit egyszer meggondolt, és utána másféle döntés kéne hoznia, mint azt, hogy felmond? Nem, nem, ez egyáltalán nem merült fel bennem. Tiszta Teljes mértékben. Az ellenkező esetében pedig nem lenne az? Nem, nem. Párja nem akarta lebeszélni? Pár nem akart lebeszélni. Nem, nem. Teljes mértékben támogatott. Őszintén köszönöm a rendelkezésre állás, és legalább annyira sajnálom az apropót. Én is. Én Visz... is köszönöm szépen. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Móra mesét hallottak. A János lett. Hosszú napon vagyok túl, és én mindent nagyon lendületesen csinálok. Igyekszem nagyon, rend, nagyon jó formát futni, de nagyjából nem vagyok ez a kipcsoge, és nagyjából a 39. kilométernél tartok. Mármint a maratonban. Tehát kicsit fáradt vagyok, de igyekszem jó formát futni. Kovács Gergely van a vonalban, jó reggelt kívánok! Jó reggelt, sziasztok! Um, ez a műsor és az elmúlt időbeli tevékenységem sok szempontból összefügg az érzelmi ambivalenciámmal, ami egyért az érzelem, és az érzelmi ambivalencia engem mindig is befolyásolt, és a mi beszélgetését alapvetően egy klubrádiós beszélgetés hozta létre, bármennyire is furcsa amelyben téged, Bolgár György, valójában megpróbált meggyőzni arról, néha talán ki is oktatni arról, hogy mennyire akceptálható a te hozzáállásod a magyar választási rendszerből adódó viszonyuláshoz, de mennyire nem korszerű az, ahogy ebből adódóan gondolkodsz, és mennyire nem korszerű, ahogy ebből adódóan te viselkedsz, és a beszélgetés aztán olyan kurtán, furcsán is ért véget, de ami ennél jobban föltűnt nekem, mi egyszer-kétszer beszéltünk már telefonon, de gyakran látlak tévében, és gyakrabban hallottalak már rádióban, és ezeknek a beszélgetéseknek az alaphangvételen néha nekem tetszően, néha egy kicsit már nem tetszően vicces volt. Ez a beszélgetés, ez egyáltalán nem volt vicces, ráadásul nem amiatt, mert nagyon komoly lett, komoly lett volna, hanem azért, mert te ezt komolyan vetted, és nem akartad elviccelni, tehát látható módon te eldöntötted, hogy ez egy fontos dolog neked, és most nem fogsz 60 méteres szobrokról beszélni akkor, amikor egy rendszerrel kapcsolatos véleményedet fejtett ki. Eddig többé-kevésbé követhető voltam? Nekem igen. Jó, a hallgatóim hozzám értem. vannak szokva, többé-kevésbé. Azt kérdezem tőled, és akkor itt most az előkét befejeztem, de ma mindenkivel, akivel beszélgettem, 7 óra óta ilyen előkét kapott. Azt kérdezem tőled, hogy akkor, amikor létrejött az ellenzéki összefogás, ahhoz hogyan viszonyult a két farku kutyapárt? És mi volt ennek a viszonyulásnak a lényege, hozzátéve, hogy ez egy hosszú folyamat volt, időnk van, a van hozzá kedved, türelmet, hangulatod, meséld el, hogy ebben volt-e bármilyen változás, honnan indult és hova jutott? Hú, hát viszállag egyszerű, meg, meg egy kicsit banyarult. Hát nyilván érkeztek ö, hozzánk is ö, megkeresések e felől a, az összefogás részéről, ugye ezt nem most kezdték, ezt legalább egy éve, majd nem is tudom, mikor jöttek az első ilyen emberek, a, és aztán látszott, hogy az elmúlt fél év után... Ugye én úgy beszélek éve. nagyon antipatikusan, hogy néha közbevágok, és nem is néha. Azt kérdezem tőled, hogy azon a palettán, ahol pártok vannak, a két farkuk kutya párt hol helyezkedik el, és milyen jelentőséggel bír? Hát ő szerintem a, a, a alapvető különbség köztünk, meg a többi párt között, hogy uh, hát szóval egy furcsa dolog egy pártól, mert azt hiszem az a pártnak a, az egyik definíciója, hogy ugye a hatalmat idegszik, uh, ugye? megszerezni, vagy ennek mindenki minél minden, minden inkább a részesévé válni, és hogy nálunk meg nem ez a helyzet. És valószínűleg ebből az fakad egy csomó minden, amit esetleg emberek nem értenek, akár ez a Jó, de akkor nem, én pontosan ezt kérdezem, hogy a hozzátok való viszonyulást ez mennyiben határozta meg, mit érzékeltél? Uh, hát mondom, tehát... Először is azt kinek megkérdezni, mert rosszul teszem, az nyilvánvaló volt-e, hogy ti ezen az önkormányzati választáson részt akartok-e venni? Persze, persze, tehát mi mindenképp szerettünk volna az volt. Az nyilvánvaló volt te, -e, -e, hogy veletek egyébként önálló erőként, vagy szövetségesként hogyan kell számolni, vagy itt kezdődik a történet. Aha, hát velünk úgy számoltak, hogy azok a pártok, akikkel mi egyébként nem vagyunk kapcsolatban, tehát nem szoktak minket egyébként megkeresni, amikor jön egy választás, akkor ugye előkerülnek, és akkor ilyen, pusztán ilyen, hogy mondjam, hát ilyen hatalmi <gül> megfontolásokból akarnának úgymond szövetkezni. Oké, okay, akarsz ebből bármilyen példát illusztrálni? Hát most uh, nyilván hozzánk azokat a pártokat uh, küldte az összefogás, fogások mi is szobálunk legalább, tehát hogy mondjam, nem, nem mszp szeretőket szereplőket, vagy, vagy jobbikos szereplőket küldtek hozzánk, hanem inkább a, a kisebb pártok embereit. De mondom, az MSZP-re és láthat, a Jobbik, hogy... egy pillanat, az MSZ... én figyelek közben, miközben sokat beszélek, az MSZP-re és a Jobbikra hogyan tekint a két kétfarkú párt Azok mik? Hát, hát azok, az MSZP és a Jobbik az az, amit az elmúlt, nem tudom, az egyik tíz évben, a másik meg az elmúlt 30 évben csinált, szerintem leginkább, nem? Ne kérdezz vissza, mert én most tényleg rád vagyok kíváncsi, okay, mutatok okay, bármit, okay, de... de... a Jobbikra úgy tekintek, hogy a, megnézem a Jobbiknak az elmúlt 10 évét, és ez alapján van egy véleményem róluk, és ugyanígy az msp nek is megnézem, hogy amikor kormányom voltak, az milyen volt, uh, és van egy véleményem róluk. Oké, okay, amikor megkeres a, oh, jó, ők is megkerestek, vagy ők nem kerestek meg? Ők <gül> nem, hát Istenem, nem. Tehát tisztában voltak abban, hogy nagyjából mire számíthatnak? Igen, na most ugye itt az volt, hogy nem lehetett válogatni, mivel az egyértelmű, az <gül> már legelején láttak, hogy, itt hogy ők, ők együtt lesznek. Fog Igen. Tehát te itt nem tudsz Jó, tehát, tehát te, te a DK-val találkozol, akkor óhatatlanul találkozol az MSP-vel és a jobbikkal is. Hát így, meg hogy te nem tudsz kidérdezni. Azt mondtad, hogy mondjuk a. Mondok valamit az LMP, vagy a Momentum, egyre szimpatikusabb, mint a többi párt, az egy ilyen összefogásban nem tudsz mit kezdeni. Igen. Ugye? Tehát te azt tudsz csinálni, hogy vagy minden összefogsz, vagy egyik. Így van. Uh, mindegy, és innentől kezdve nekünk egyértelmű volt, hogy nem, nem fogunk össze ezekkel a pártokkal. Uh, és ez. Milyen grémiuma dönti el a kutya Ez hogy működik? Hmm. Hát uh, most már véget ért az egyszemélyes diktatúrám, ez, ez nagyon jól működött addig a nem is tudom, hogy neveztük, ugye a bázis diktatúrának neveztük az első évekbe, ami ugye nagyjából arról szólt, hogy megbeszéltük a dolgokat, és akkor én eldöntöttem. Ezt jól hangzó módon konszenzusos döntéshozatának neveztük, és hát igazából ez is tényleg az volt, Uh, viszont most már, uh, de ez viszont könnyű volt, mert olyan döntéseket kellett hozni, hogy egy pad mondjuk zöldvek. Uh -huh. Hát mondjuk, az is nagy okozhat, okozhat nagy, oldal, nagy feszültségeket, ezt ki tudja. Igen, és akkor nyilván, <laughs> igen, igen. Uh, de szóval, amikor már kellett volna döntéseket, hát van egy ilyen kb. 30 fős uh -huh. kormányzó tanácsa a párton belül, és akkor együtt azt megbeszélni. Szavazni igazából nem is tudom. Nagyon kevésfel szavaztunk. A, a, emlékszem a, a legelső szavazás a párt az volt, amikor arról szavaztunk, hogy ebbe a kampányba, ugye a népszavazásosban, még 2017-6-ban részt és akkor a többség azt szavazta meg, hogy, hogy ne, vegyünk, ne vegyünk részt, uh, és akkor még sikerült átolnom, hogy csak, mégiscsak uh, hát, csináljunk valamit. És akkor Most hogyan döntött ez a tanács az ügyben, hogy akkor mi legyen. Hát itt igazából tök egyértelmű volt, tehát hogy mi ezzel nem szeretnénk így ezzel a csapattal így, így összefogni, vagy nem tudom. Azt kérdezem tőled, én vagyok az összefogás. Melyek a kutyákhoz, azt mondják, amit mondanak, és azt mondjam, meg. Ahhoz képest, hogy ti mekkorák vagytok, és ez most nézőpont kérdése, nem kéne a mi esélyeinket rontani, vagy azt mondom, hogy úgy is kicsik vagytok, rohadjatok meg, nem lesztek nagyobbak sohasem. Mit gondoltok ti a saját magatokról a pályán elhelyezkedésétek, Okán? Ö, na, hogy mondjam, akkor egy ilyen messzebből a kezdeném, tehát ugye most itt kialakul egy ilyen rajtunk kívül legalábbis meg a mi hazánkon kívül egy ilyen, ilyen, ilyen rendszer szerű dolog Magyarországon, aminek, ami, ami logikus, nagyon sok szempontból hogy így alakult a, a, a, az a elmúlt évek miatt. Viszont szerintem azért itt ezzel több, több olyan dolog is fog ebből következni, ami szerintem nem a leg, hát, legszerencsésebb. Az egyik az az, hogy mivel teljesen az egész, megmarad az a politika, ami kialakult az elmúlt években, hogy gyakorlatilag egymás szidásából élnek a pártok. Ez nem azért van, mert gonoszak, meg ők rosszat akarnak, hanem egész egyszerűen beálltunk arra, hogy egy párt ugye nem azt akarja, hogy azért szavaz rá, mert őt szereted, vagy mert ő jót csinál hanem azért szavaz rá, mert hogy a másikat annyira utálod. Ugye nyilván el is azért részben a Fidesz tehet, mert azért uh, ők találták ki azt, hogy az igaz volt, hogy valaki kormányra került, akkor négy vagy nyolc év alatt megutálták, az emberekkel váltották, szavaztak a másik oldalra. És ugye a kormányunk ebben lépett új szintre, hogy uh, tudott új ellenségeket adni az embereknek. Ugye erről szólt a kormányzásra első pár éve, hogy a bankok, meg a EU, meg a IMS, meg a menekültek, meg a melegek, meg a drogosok, meg ugye mindenki jelenség. És én nagyon biztként felmutat felmutatni olyan társadalmi csoportokat, vagy, vagy ilyen szervezeteket, vagy nem tudom, amiket lehet utálni helyette. És ugye emiatt akkor, akkor te szavazzal a Fideszre, hiszen utálod oda. Jó, dél, azt szeretném kérdezni, nem. miközben ti ez az én politikailag tiszták maradtatok, vajon nem lehet-e azt mondani, hogy a diónak azt mondani, kalapács nélkül, hogy törjön föl, nem lehet, így aztán tök jó, hogy ti ilyen tiszták vagytok, de sose fogtok a dió belsejéhez jutni. Vagy ti azt mondjátok, hogy ti szartok a dió belsejére, e Nektek a fontos a saját lelkiismeretetek, és ha bár kicsik vagytok, és ezért nagy valószínűség a tömeg átlát, átlép rajtatok a szó fizikai értelmében, a ti lelkiismeretetek tiszta marad, független attól, hogy a világot megváltani nem fogjátok, miközben azért elvileg arra is vagytok, hogy mégiscsak megváltsátok. Hát ez több dolog. Egyrészt, hogy amiket mi csinálunk, annak a nagy részéhez nekünk nincsen szükségünk. Abban, Ebben tökéletesen igazad van, de ugye ez folytérak. akkor lett volna teljesen tiszta képlet, ha azt mondjátok, hogy nem indultok el. Ha elindultok, Igen? akkor szembe kell néznetek azokkal a logikákkal, amilyen logikák egyébként a kátyúzásnál, a buszmegállók létesítésénél és a padlefestésnél, vagy a kerítéslefestésnél, mint ami ott van a Vincenti téren, nem jelentkeznek. Mert nincs a kutyapárt igen, igen. Na hát itt az önkormányzati választáson nekünk igazából kettő célunk volt. Az egyik az az, hogy ne, ne, ne keveredjünk össze olyan pártokkal, akikről nincsen feltétlenül jó véleményünk. A másik meg, hogy pár ember, és ugye nem csak, pár ember bejusson önkormányzatba, uh -huh. ahol meg szeretnénk, egyébként szeretnénk kipróbálni, hogy, hogy mennyire van értelme, hogy el tudunk-e érni önkormányzatokban dolgokat. Vannak olyan ötleteink, amiket valóban nehéz, gerilla módszerek gyárban megcsinálni tartósan. Ezeket is szeretném megpróbálni, mert neked nyilván az egészet, hogy hogyan működik, már egyébként most elég ijesztő. Én ezt első, értem, első, de mint művészemben érteni fogod azt a példát, hogy ugye az ember, hogy uh, amatőr is legyen, utcai harcos is legyen, és profi is legyen, ezt meg lehet próbálni, de egyszerre a kettőben tartósan jelen lenni mégsem lehet, mert ez két különböző világ. Maga a kutyapárt egyébként, mint olyan, uh, mennyire alkalmas arra, hogy egy önkormányzati egy nagyon részleges önkormányzati megmérettetés után is ugyanúgy gondolkodjon, mint ahogy eddig gondolkodott, vagy önmagában abból adódóan is már lehet konfliktus, hogy négy vagy öt ember bekerül az önkormányzatba, és hirtelen őket árulónak fogják kikiáltani abból adódóan, hogy olyan megnyilatkozásaik lesznek, persze a jövőről beszélünk, ez feltételes mód, amilyen a többiekre nem lesz jellemző, hiszen a hatalomnak ilyen módon nem részei. Ez nyilván, ez nyilván majd most fog kiderülni. Saját magadról e tekintetben hogyan nézel, hiszen te egy önkormányzati képviselő vagy? Most nekem viszonylag könnyű dolgom van, tehát ugye amiket én ígértem, és amiért ebben nem nekem nyilván ugye azokat kéne majd teljesítenem. Ugye Jó, de most nem arról beszéljek, a státuszkód is megváltozik. Hát eddig önkormányzati képviselő nem voltál, azt lehet mondani, a rendszer része lettél akkor is, hogyha nem azon az oldalon, ahol a hatalom van. Persze, hát mondom, ezt tényleg az alapján fog kiderülni, hogy az önkormányatokban miket fogunk tudni elérni és csinálni. Nekem ez a terep egyébként annyiban tetszik, hogy én ugye azzal a részével nem nem szoktam tudni, mit kezdeni a politikának, ami a politika elég nagy része, hogy ugye valamit ígérnek a pártok, hogy majd mit fognak csinálni, vagy nem tud. És akkor itt az önkormányzati munkában azért szerintem más a helyzet. Tehát itt tényleg az, vagy vagy, vagy tudsz valamit csinálni, vagy nem tudsz csinálni, és itt nem nem arról szól, hogy majd mit fogok csinálni három év Oké, okay, azt kérdezem tőled, mert azt a szállat nem vartuk el, már pedig ez egy alapvetően fontos száll, és a klubrádés beszélgetésben is fontos szempont volt, és annak lesznek még oldalvizei is, hogy független attól, hogy te és a, a pártársaid mit gondolnak a két osztatuságról az önkormányzati választás után ez irányban indult el az ország, vagy sem? Levittem a hangsúlyt. Hát nyilván ez irányban indult. Emiatt e szomorú vagy? Nem feltétlenül. Hát, erről a kutat szempontjából, ugye, mi azért nem voltunk menni biztosak, hogyha összefognak ezek a pártok, akkor mi jól fogunk szerepelni. Hát gyakorlatilag az történt, hogy összefogtak ezek a pártok, és mi olyan kétszer-háromszor annyi szavazatot kaptunk, mint amikor... Nem, nem tartunk foktuk még foktuk itt, nem tartunk szerepelni. még itt. Tehát azt kérdezem tőled, hogy a két felé szerinted is szerintem is elindult az ország. Azt kérdezem tőled, ezt követően, hogy köszöntétek szépen, éppen a Jobbikból vagy az ből adódóan ti nem voltatok az összefogás részei, majdnem azt mondtam, hogy az összefüggés részei, ez frajdizmus lett volna, múlt az, hol indul a kutya és hol nem. Praktikus okai voltak, tehát olyan kerületekbe indultunk, ahol, ahol ugye, nekünk a listelezőknek volt leginkább esélye, hogy beüssam e kerületekbe, és olyan indultunk el, ahol e volt olyan ember, aki azért már jó régóta volt e a szeretne is önkormányzati képviselőre. Országosan rendni. hány emberről beszélünk? Hát Budapesten ez négy e kerület. Én ezt értem. Országosan hány helyen indult kutya? Hú, hát e volt még verbál, e Orfű, akkor uh, Fülöpiakabon ott lett egy polgármesterünk, aki egyébként függetlenként indult, de amúgy meg uh, elnösségi tagunk, uh, illetve volt még uh, Ajka, meg volt ahol segítettünk a helyi civil szervezetnek, mint mondjuk Pomáz vagy, uh, vagy Ugyan, ez nagyon Volt ahol, volt ahol, mert én nagyon szóra voltam, mert voltak helyek, ahol úgy uh, a pártus csapat van, arról is volt szó, hogy elindulnak az önkormányzati választáson, és uh, Hát őket maga alágyűlt ez az összefogás uh, sajtója, vagy nem is tudom, és hát ő tényleg konkrétan nem mertek. Megszavazták, és hát uh, az én legnagyobb szomorúságban nem mertek elindulni. Mi történt? Hát ez, hogy a... És mondom konkrét példát, uh, mondjuk Pécs, ahol az meg ugye a pártos csapat van, és szerintem tök sok mindent csináltunk, uh, és ott ugye a, az LMP bemondta, hogy ő elindul külön. Uh, és uh, az a... Azt hiszem két darab ilyen, úgymond ellenzéki uh, újság van uh, Pécsen, nyilván online újságban. Ez egyik a Pécsi Stop. Talán meg nem is tudom. Igen. Pécs van, vagy Pécs most. Vagy igen, igen olyan kérneli. is van, igen. És hogy uh, és az, na, kb. ez a két újság, ami egyáltalán ír rólunk ugye pécsen uh -huh. vagy írt rólunk az elmúlt években. Uh, és amikor az rmp ben mondta, hogy elindul, akkor ezek a, a, a újságok ilyen a, hát én nyugati fénystílusba kezdtek el írni az LNP-ről, uh -huh. ez a belehányt, a, uh -huh. a tönkretettel, nem tudom, és tényleg el tudta venni az ottaniak kedvét attól, hogy ezek is elinduljanak külön. És emiatt most ilyen tökély helyzet van, hogy például olyan, olyan pártok képviselői kerültek be a Pécsi önkormányzatba, akik hát törek kizgai Jó, dolgot, itt jár, még hát, nem tartunk, az nem tartunk dolgot, de azt kérdezem, dolgot. hogy ilyenkor te nem mondtad azt nekik, hogy B meg, hát legyen már ennyi merszetek, hát most mit kockáztattok? Vagy hát, tudomása leheted, a párdemokrácia mondani, az így működik? Én ennyit tudtam mondani, hogy én örülnék, ha indulnának, aztán ők megszavazták, hogy nem. Hát én sok mindent nem tudok csinálni. Persze nem is válthattuk volna a Pécsi szervezetet, de no, nem került sem. De ebben óhatatlan az is benne van, hogyha nem is értettél egyet ezzel, de meg tudtad érteni. Tehát ismered az országot, hogy hogy működik. Én abszolút megértem azokat, akik a, annyira rosszul vannak ettől a rendszertől, hogy azt mondják, hogy, hogy váltsuk le bármire. Tehát nekem De az azt is meg tenni. tudod érteni, hogyha egyébként nekik esik a baliberális sajtónak egy olyan ága, egyáltalán van baliberális sajtó, amelyik gászóróval vagy ilyen gázlánggal működik, mint a Rámstein, hogy akkor az ember visszavonul. A baliberális sajtó az elég egyértelműen kimutatta az elmúlt években, hogy, hogy, hogy, hogy mit, mit vár a Fideszen kívüli pártok. Jó, de hát kéne. ugye a bal liberális ebbe sajtó ebben nem, ebbe ebbe ebbe ebbe ebbe. ne nem fog veled vitatkozni, függetlennek próbál látszani, mint hogy én is, és aztán óhatatlan időnként eltér. Valójában a tendencia a lényeg, hogy nagyobb összefüggéseiben megnyire tartja meg, miközben egyébként az egyes kilengéseinél te joggal mondhatod azt, hogy köszönöd szépen te ebből nem kérsz, de ugye a, a te pártoddal kapcsolatban kifejezetten megengedő volt ez a sajtó, majd eljött ez a pillanat, és aztán nagyon számon kérül lett, mert azt mondta, hogy ha bár a ti árnyékotokban olyan nagyon sok macska nem tud pihenni, kutya meg el se fér, de így is elvettetek annyi helyet, amit egyébként odaadhattatok volna nyugodtan másnak, és akkor még akár más eredmény is születhetett volna egyes helyeken, és téged ebbe a helyzetbe hoztak, hogy te elmagyarázd, hogy te a helyzet megítélését illetően miért nem gondolkodsz ebben a logikában? Hát ennél még érdekesebb egyébként a magyar sajtó viszonya hozzánk. A, ugye a jobboldali sajtónak mi, mi nem létezünk, ignorálnak minket, ami valószínűleg a legjobb, amit láthatunk tőlük. A baloldali sajtó az olyan, hogy amikor nincsen választás, akkor ilyen viszonylag szeret minket. Ezt tehát megírják egy csönk. és akkor jön a választás, akkor ugye két dolgot csinálhat. Amikor az van, hogy, hogy elindulunk külön, és mint az EP választáson, vagy az oszágygyűlésén, tehát hogy tényleg sok helyen, és sok jelöltel, és ilyen úgy, mint a többiek, akkor az van ilyen, hogy akkor átmennek ilyen szidós, lejáratos mm -hmm. továba. Most ugye direkt úgy csináltuk, hogy ezt ne lehessen csinálni. Ugye, mert a 17.500 helyből, nem tudom, 6 próbáltunk, vagy 7-et próbáltunk megszerezni, nem lehetünk minket Úgy Most az volt, hogy a választás előtti egy hónapban egy, egy darab cikket nem írt rólunk a, a 4424HVG Index, stb. A tv mi nem voltunk a választás előtti egy hónapban meghívva. Tehát most ez a, ez a nem létezős mód történt. Uh, egyébként egyetlenek kellett van, amire talán mondhatják, ugye, hogy ott a szerető. Tehát a legtöbbén ugye úgy nyert az ellenzék, ugye a 14-ben, a 15 be De a 12-ben, ahol én lakom, a, a kiemelkedő 12. Ellenzék, 12 de hogy mondjam, az, hogy valahol nem nyer az ellenzék, annak azért nagyon-nagyon sok összetevője van. Annak összetevője az, hogy, hogy, hogy kik a jelöltek. Egy, egy másodpercűleg hogy... segítsél nekem a G7 írásának a megértésében, mert én azt nem értettem tökéletesen. Ez az az egy valói... volt szerintem. Ott ugye kihozták, a, csak a hallgatók tudják, hogy kihozták azt, hogy gyakorlatilag ami a, a, a Fidesz-től vettünk el több szavazatot, mint az ellenzéktől, ha nagyon le, lehet. Még a egyszer a mondatot? Dolgold. Hát, hogy gyakorlatilag kihozták azt, ott a számok alapján, hogy mi a Fidesztől vettünk el több szavazót, mint az ellenzéktől a 12. de vagy legalábbis ugyanannyi. Igen. Azt hiszem, valami ilyesi volt a mérés. De itt szerintem ez annyira nem, nem tudom, ki tövettünk el szavazatot. Maga ez a szavazat elvétel, mint fogadom nekem, ugye mindig dolog, hogyha valaki rád akar szavazni, akkor ezt miért nem mindent, tehát miért vesz el valakitől a szavazatot. <gül> Igazából annyi történt, hogy magát a, itt a pokornit azért viszonylag szeretik az emberek, és a, a ellenzéki polgármestert pedig nem annyira szerették, és ott volt köztük egy 20% között. Belértve egyébként, el... hogy a hivatkozott beszélgetésben Bolgár Jőnek, te effektíve meg is mondtad, hogy nem szeretted volna, hogyha az ellenzéki jelölt lett volna polgármester. Ugye, Uh, hogy mondjam, nincs igazán jó híre, enem a regmáló polgármester nagyon sok baj nincsen. Ugye mi elég sok emberrel beszéltünk, ugye a, nyilván a aláírásgyűjtés, meg a, a kampány során, és elég sok ellenzéki, vagy éppen, vagy éppen kutyapárta szavazottól hallottuk, hogy most erre az ellenzéki emberrel nem szeret Tehát... Uh, az egyik meg itt <coughs> egy visszafogott kampánya is volt az ellenzéknek, szóval a plakátokat... Oké, okay. visszatérve oda, az, amit elmeséltél, nem fogom tudni fejből elmondani, Azon vagy 6-7-8 helyen, ahol indultatok, ott milyen volt a viszony Fidesz-el összefogással? volt -e egyáltalán viszony? Hát, nagyon nem volt, szerintem. Uh, itt, itt, itt nálunk annyi volt a viszony, hogy néha odajöttek az ellenzéki jelöltek, és elmondták, hogy mi biztos nem fogunk bekerülni, és hogy akkor emiatt, ugye mindenki indulunk, uh, és akkor mondtuk, hogy jó van, nem tudom. kb. ennyi volt a, a nagy Jól bírtátok? Uh, jó. jól, jó Mondom, ez most minimálisan volt. Tehát én ezt a... értem, azt értem. Ez az értem valóban a Polgárhúzban minni... előjött ezre, de hogy mondjam, a, a, én ezt látom, hogy ez mennyire van benne az emberekben. Ugye látom, hogy mondjuk a mennyien írnak nekünk e-mailt, vagy Facebookon azzal a kapcsolatban, hogy mi a fenének indultok -e el. Na most a, a, ezen az önkormányzati választáson nem tudom, ezerből írtak ketten igen. Oké, okay, térjük hogy vissza azokra a nyilván. helyekre, a végül is ezt a, ezeket a döntéseket hoztátok. Utólag jó döntéseket hoztatok-e a tekintetben, hogy hol indultok? Nem teljesen, mert ö, mi nem indultunk a belső kerületekbe, a hatodik-hetedik kerületbe, ahol amúgy a reg, több százalékon állunk, ott ugye nehezebb bekerülni, ott kevesebb kompenszerűsítás hely van, ott ugye nem 5%-kel, hanem inkább 7-8, és mi azt hittük, hogy hát, nem gondoltuk, hogy háromszor a nyelvány, a... mint pár hónapja. És Jö, és de abból adódóan, az... hogy a többi kerületben milyen eredményt értetek el, azt extrapoláltátok ezekre a kerületekre, hogy nagy valószínűséggel ott is ilyen eredményeket értetek volna el, ha elindultok? Hát most ugye ahol négyet kaptunk az ERP-n, ott most 13-at kaptunk. Úgyhogy ahol mondjuk ötöt kaptunk az ERP-n... tehát te azt mondod, egy... hogy nagy valószínűséggel ezeket a kerületeket alulmértétek, mert lett volna esélyetek. Aha, pontosan, pontosan. Miért csalt meg benneteket az orrotok? Hát, sősor 13 ot tehát ez nekem valóban egy ilyen választás. Most a 12. kerületről beszélünk. Jó, de a, mit tudom én, a, a, a második volt... Jó, az hát egészen meglepett, tehát ugye én, ugye én egy kerületben lakom veled, uh, én egyedül, a, a, ugye, én rendszeresen bevallom, hogy hogyan szavazok, én unikumot ittam, uh, és a karácsonyra szavaztam, és az összes többi szavazó lapra ráírtam, hogy szeretem a lányom. Jó sok unikum fogyhatott itt a Nem fogyhatott, nem írtam unikumot igazán, de, de ezt nyilvánvalóvá tettem, és abban egyébként, akár mennyire is furcsa vagy nem furcsa, benne volt az a logika, amiről te beszéltél, illetőleg az, hogy túl tudjam tenni magam azon a logikán, ahhoz kellett unikum. Azt kérdezem tőled, hogy... Csinált, hogy a, tehát, hogy mi van, nem számoltunk egyébként valószínűleg, hogy ugye, a, mint említettem, nekünk nem nagyon szokott lenni országos sajtónk a választások uh -huh. előtt. És hogy így, a, a mi erőforrásainkkal viszonylag nehéz országos kampányt csinálni, amit mondjuk egy egyértelműasztás, amiggy kell. Ott ott, ott ott kell, hogy lennak ólag baján. Meg mindenhol. Viszont ugye az volt, hogy mivel csak négy keletben indultunk, meg egy-két városba, így tudtunk. Ezekre a helyekre úgymondig koncentrálni, így folyamatosan jelen lenni, és tudtunk teljesen normális kampányt csinálni, és hát gondolom én, hogy ezért ezzel ez, ez szorítják itt ezeket a százalékokat. Gondolom, sajtótok hirtelen a mostani helyzetből adódóan nem lesz nagyobb? Hát most azt kell majd egy saját újságot, hogy meg kell lennünk a valamelyiket is akkor kb. De ebben igazából már beletöröttünk, szóval én ezen nem, nem, nem panaszkodom. De visszatérve azokra a helyekre, ahol, ahol azt a döntést hoztátok, hogy igen, az bevált. Hát nem mindegyik, például a és Orphoon ott nem sikerült mm. bejutni. És annak mi volt az oka? Hmm. Hát ezt is fogom megtudni. orszün két buszmegállót építettünk, szóval nekik semmi sejnagy. Hát veszekért van, még öt. Nem tudom. Meg Meglepetett téged az a hang, ami utólag ezeket a kritikákat megfogalmazta, és nem is nagyon akart egyébként megengedő lenni talán elfben igen, de a praxis tekintve semmiképpen sem, hogy, hogy van valaki, aki elfű, és azt mondja, hogy lehetséges, hogy múzeumban végzi, de ő kitart az elvei mellett. Nem, hát nyilván ez, ez létezik, de mondom, olyan minimális mennyiségben kaptuk ezt. Én tényleg nem kaptam így e a választások után senkitől, hogy ti szemetek szemeteknél indultatok el, senkitől. Tehát... Most az, hogy az erre kihegyezett uh, uh, sajtó van, ez így jelenik meg, az egy dolog, de tényleg én nem kaptam ilyen visszajelős. Új fejezet kezdődik a ti életetekben abból adódóan, hogy a hatalom részeseivé most először váltok. Hát uh, az hatalom, az túlzás egy ilyen 18-sős testületben. Ezt én, értem, én ezt értem, de, de ahogy ezt szokták mondani, de ez nem az én szövegem, ez akkori szintlépés. Persze, persze. Hát, Mert eddig indultatok de... és semmit sem nyertetek. Most indultatok és nyertetek. Azért ennek a jelentősége tízeskálás tízes. Lehet azt mondani, hogy vannak nagyobb sikerek, de ahhoz képest, hogy eddig nem volt semmi, ahhoz képest a mostani nyerés az érdemi változás. Uh -huh. Jó, akkor azt kérdezem a néptől, hogy akar-e tőled bármit kérdezni, illetve én is kérdezem tőled, hogy volt-e bármi, vagy van-e bármi, amit én nem kérdeztem meg, de te ebben az egész mostani konstellációban fontosnak tartanál elmondani, a népet pedig biztatom, hogy a szabadon lévő telefonszámon telefonáljon, ha kérdést akar föltenni. Tehát van-e bármi, amit te szükségesnek tartani? Hát nem tudom, talán még ez a, ez a kialakuló képvárcendszer, ezt csak ír a vide, hogy... A hogy uh, mondom, egyrészt megértem, és te megértek mindenkit, aki MNT-n MNT szavaz uh, valamelyik oldalra. Én uh, nem tudom, én kis, de azt a, azt a rosszat látom ebbe, hogy, uh, hogy így, tényleg eltűnik az, hogy valami fajta érték uh, rendszer mellett uh, szavazzon valaki. Tehát tényleg mondod az, hogy van két oldal, amelyiket te utálod, uh, az ellen szavazol, és hogy a, a Hát te politikusok is ementén kommunikálnak. Tehát minden nap az az ős, aki éppen nagyon beszólt a másik oldalnak, most ő nagyon megmondta neki, hú, most ő aztán nagyon megmondta. Tehát ahogy én fogalmazok, ez egy egészen furcsa fogalmazással, akkor is koalíció, hogyha egymás ellen küzdenek. Egy olyan dualitás, amely azt teszi hát, lehetővé, az ami ellenti küzdötök. Kétségtelen, csak nekem, ami szerintem a legzavaróbb, hogy ezzel azt tényleg nagyon-nagyon messze kerülünk attól, hogy bármit, uh -huh. bármilyen fakpolitikai vagy bármilyen témát meg lehessen bárhogy is értelmesen beszélni, hanem tényleg ennyi, itt nagyon leegyszerűsítik az egész, Van-e van -e, van -e annak oka, amiközben senki nem telefonált, így aztán az utolsó kérdésem után elköszönök, és köszönöm a rendelkezésre, látod-e bármikor esélyét annak, hogy a közeljövőben az a gondolkodás, amit te eh, vallasz, azért nyer nagyobb teret, mert az emberek ebben a mostanis konstellációban azon túl, hogy örülnek a sikernek, mégis menetközben rájönnek arra, hogy egy olyan útra vezeti őket, amit nem feltétlenül érdemes folytatni, vagy azt gondolod, hogy megmaradsz a partikuláritás szintjén, akárcsak a kejfej Hát az érsek, hogy ez sajnos, vagy, vagy hál' Istennek nem rajtunk fog múlni, ez azon fog múlni, hogy a, a ugye most kapott az ellenzék egy nagy eség, pont, hogy kiléphet ebből a amit itt, a, amiről ilyen rossz májban beszéltem az elmúlt percekben, hogy ide erre épül az egész, hogy uh, szígyük egymást. És kaptak egy csomó város, kaptak egy csomó kerületet, most meg tudják mutatni, hogy ők, ők, ők valóban jobbak, és valóban másak, mint a másik oldal, és szerintem leinkább ezen fog múlni, hogy mondjuk... Oké, okay, de akkor egy van, a praktikus legyen. kérdés, te például, miközben nincs beleszólásod, de mint állampolgárnak, igen, fölterjeszteni díszpolgárnak, uh, Budapest díszpolgárának Tarlós Istvánt? Nem, felt, nem, nem, nem, nem. Köszönöm, köszönöm, a rendelkezésre állást a nép hallgatott bennünket. Kérdést nem akart föltenni a nép mindig bölcs. Köszönöm a rendelkezésre állást. Köszönöm én is. Sziasztok. Kovács Gergelyt hallották, a kétfarkú kutyapárt elnökét. 9 óra 40 perc van, 41, a 9 óra 57-ig tart, akkor itt valami átállás van, semmi okom nincs arra, hogy ezt a 16 percet elvegyem önöktől vagy magamtól, úgyhogy itt maradok. 061, 48, 9 és valaki azt írta, hogy hihetetlenül normális, valóval azt akarta, hogy hihetetlenül normális, de teljesen egyetértek az SMS szerzőjével. Belejöttem szerintem, hogy ma az összes megszólaló Uh, sok akceptálható uh, dolgot mondott. van nem jövök elő, hogy nekem mennyire lételemem ez a műsor, mert tételezzük fel, hogy az egész műsor borzasztó volt, de legalább hihetetlen lelkesen voltam nagyon rossz. 0614890999 és hat 06 egy figyelek abban mire. Ne felejtsék, november 4-én hétfőn nagyon messziről jött ember lesz az akvárium klub volt lokájában, este fél nyolctól a belépés díjtalan. Bármilyen ügyben fogadom a telefonjaikat, ha nem, akkor zenét hallgatok és leeresztek. Lesz honnan. Üdvözlöm minket, és Enikő vagyok a fővárosi Herbakertől. Alkalmas időben hívtam. Hallomány gőzöbb nincs, hogy mit szeretne. Egy ajándékészítményt szeretnénk önnek felkínálni. Igen. Ugye mennyiért az új üzletünk a Csengeri utcában, a Oktogon közelében, Igen. és hogy minél többen megismerjék a központunkat, ezért most minden budapesti lakosnak szeretnénk kedveskedni, azzal, hogy felajánlunk ajándéképpen egy magas anyagtartalmú, növényi hatóanyagból válogatott két hétre elegendő sprét. Ezt ugye átadnánk önnek, és az otthonában tudná használni. És ugye lennének itt ö, gyógypermeteink ö, üzületi problémára, keringésre, végtag keringésre, mint ugye lábgölcs, nehéz érzés, viszér probléma, vagy esetleg egy bőrregeneráló, ezzel pedig pikkely-sömörtek címát és hasonló bőr problémákat lehet kezelni. Hát sajnos ennyi problémám nincsen, de ön egyébként találomra telefonál? Tehát már most éppen egy rádió műsorban szerepel, de csak kérdezem. Akkor elnézését kérem. De miért? Akkor nem áll az ajánlat? Nem. De miért? El Hát ö, nem tudom, hogy hölneltetszik fogadni ezt a készítményünket, akkor azt nem tudom. Nem tudom, hogy én el akarom-e de hát honnan tudom, hogy a hallgatóim közül? Csak most kirakom a szignált. Önök reklámot hallottak. Jó reggelt! Jó reggelt, Jó reggelt kívánok! Hát én csak gratulálnék, fantasztikus volt a műsor, és azt szeretném megkérdezni öntől, mennyire lepte meg, hogy valannyi pisztinát 11 arányba szeretnénk hallani. Én nem azt a szavazást hallottam, hogy Baranyi Krisztinát akarják 11. 0 arányban hallani, hanem azt akarták 11.0 arányban hallani, hogy ez az együttműködés maradjon meg. Én nem Baranyi Krisztinát láttam ebben megerősítve. Én azt a szisztémát láttam ebben megerősítve, amit én folytattam. Viszont hallásra. Aminek Baranyi Krisztina integráls része. A kérdés így szólt, maradjon-e meg az együttműködés a Ferencvárosi Önkormányzattal? Nem az volt a kérdés, hogy maradjon meg az együttműködés Baranyi Krisztinával. És azt is elmondtam, hogy Baranyi Krisztina itt most egyszerre képviseli a 4., a 9., a 14., a 18. kerületet és karácsonygergeit, és hogy ez lehetetlen vállalkozás. Ennek megfelelően is kérdeztem. Hogy ön egyébként egy olyan kérdésre adott igen választ adott esetben, vagy bárki más, amit én nem tettem föl, ez elvezet a kutyákhoz, hogy végül is ők kit segítettek hatalomra, és kit nem. Ez már nem rajta múlik. 0614890999 és 06367711612 percel 3410 után. Még mindig van 10 percünk, az rettenetesen sok. Hol vannak a telefonok? Emberek. Minden nap kísérleti műsor december 20-án utolsó adás, aztán jön az internet. Jó reggelt. Tiszteletem fiala úr, a mai műsor egy szakaszosan hallottam, Baronyi a riportot is, az, az utolsó kutyapácsos riportot is, szenzációs volt a mai nap, de a héten egész héten megfogalmazódott bennem ez a Mi fogalmazódott meg, mert elvitte a cica? Ja, itt vagyok, itt vagyok. E, igazság szerint az, hogy ez a Dead koncertem volt kin? Nem, egyszer voltam mert... Dead de ugyan éreztem magamat, mint a Kraftwerken. Az volt az érzésem, hogy mindig ugyanazt a számot hallgatom és elalszom. Ó, nem tudom én, nekem meg pont az volt az érzésem, hát, tülön, hogy... Különbözőek vagyunk. A Depesmód koncerten és én... azt éreztem, hogy elalszom. Hogy, hogy ha holnap elmetnék a következő koncertjukra, arra is elmet. Figyelj, ha lenne, két jegyem odaadnám. Há, köszönöm, Köszönöm és Lullat, egy, egy hat egy. Jó, régat. Jó reggelt, Orán Céter! Hát Először is nagyra becsülésem ennek a hölgynek, Újpestenek, a referenshölgynek, hogy ezt így meg tudja tenni. És állati boldog vagyok, hogy nekem az a szabadságom megvan már több mint 40 éve, hogy, hogy nekem nem kell szobálnom ilyen emberekkel, mint ez a Sanisló, vagy nem kéne ezek után szobálnom, hogy ilyen váltás volt, vagy ez a, a, a Baranyi Tiszteni, vagy ahogy hogy harmadikat, a Déli a úr. Csak hát ez azt kell tényleg az ember több lábon álljon. Nézd meg, a Benkó Sándor, aki, aki már meghalt szegénynek, volt egy egészségtentikus cége, a Németorszínnak a, német a fonográba volt, egy lemezboltja, a solymostony, a mellett. Tehát kell, hogy az ember több lábon hogy meg tudja ezeket. De tenni, nekem nincs, Pöter. Hát ez nincs. a baj, ez, ez a szörnyű, ez, ez kéne valami. De se volt, főorvos volt, az jó napot. Mellékállásban lehetett volna egy virágboltja, de az apámmal kapcsolatban teljesen elképzelhetetlen volt, és Nekem sem lesz virágboltom. Az egész életem egy virágbolt. 061 489 0999 és 0636 Van még 6 percünk és senki nem telefonál. Miféle dolog ez? November 4-én hétfőn este nagyon messzire jött ember az Aquarium Club volt lokájában. hogy ez egyszerre nagyon jó zene, és közben iszonyatosan hatásoldász. Lehet, hogy nem is annyira jó zene. Közben a Death nek tényleg vannak egészen kiváló felvételei. egy és egy Már nincs 5 percünk se. Hogy létezik az, hogy nem telefonálnak, hiszen minden nap kísérleti műsor, december 20-án pedig utolsó adás. Ha, emberek, ha, -ho. boldog minden szentek napját, hogyha nem szoktak kívánni, vagy boldog halottak napját. Itt az alkalom. Ahogyan a Hofi mondta, fel, támadunk. Mm. Szeretnék érdeklődni, az újpesti Hölgy után volt egy nagyon szép szám, hogy mi volt? Az, az. Mindet kérdez volt, de meg nem mondom. Jó, nagyon kedves, köszönöm szépen! Köszönöm! Jó reggelt. Jó reggelt. kívánok! Eszembe jutott, hogy egy pár évvel ezelőtt ennek pont ilyenkor volt egy műsora, a halottak napjával kapcsolatban. Nem Hogy nem emlékeznék be. Na, akkor volt egy, akkor, na, hogy mondjam, a rendőri jelenlétet kifogásolta, és Igen. hozzászóltak több, többen, többek között én is, és egy hölgy az, a, a lovas rendőri felügyeletre azt mondta, kifejezetten elegáns. Így és ez nekem akkor nagyon, és egyet is nagyon tetszett. tetszett. Hogy mondja? És egyet is értett vele. Hogy mondjam? Egyet is értett vele. Abszolút, abszolút, teljesen. Ott volt egy kis nézeteltérés, hogy én azt mondtam, hogy a halottak nyugalmát vigyázzák. Ön, ön máshogy át hozzá. Igen, emlékszem, Most is azt gondolom, Lovas rendőrnek nincs helye temetőben. Hát Leszállít, e... ha kijönnek, és, és, és rosszul viselkednek a halottak. Akkor igen? Na, na most. Tehát a zseptolvajokkal nem így kell eljárni, de. Értem, értem, önnél a lovas rendőrök jelenléte összekapcsolódik a, a stadion nem, belül, Nem, belül, nem, belül, nem, belül, nem belül, a lovas rendőrök. A lovas rendőrök az ágyúval verébre? Ö, a lovas rendőrök szépen kocognak végig a temető lépésben. Pak, pak, pak, pak. Tehát nem csak a lovas rohamot lehet elképzelni, kivont kardal, hanem szépen ö, tipegő lovakat. Mire, Na, mire, mindegy, mire, mire -e jó, -e jó a lovas rendőr, amit nem lehet biciklivel megcsinálni? A lóás látszik, hát a lovas két, két és fél méter, magasabban van a feje, mint a biciklis rendőrnek. Ö, ugye nem véletlenül van, hogy ho, ö, terepen, terepen lovat használnak, mert ugye a biciklivel nem tud maga elmenni. Magasabban van. De melyik terepre gondol az első világháborút követően? Nem, nem, nem, nem. Hát a temetőben földutak vannak könnyebben. És külföldön is. Miközben, hogy megyél maga biciklivel? Sehogy nem járok a Na látom. Szüleimet, szüleimet az ájnemű tartóban tartom. De tuti, hogy mielőtt meghalok, valahogy kiszórom őket. Tehát a lányomra nem hagyom őket, és hát ha belegondolok, hogy nemrég megtaláltam a szüleim sárga csillagját, akkor tök jó, hogy ebből a mai műsorból már csak másfél perc van a hátra. A munkakönyvemet kerestem, és a sárga csillagot találtam. Köszönöm egész heti figyelmüket, tartsák meg jó szokásokat, vonatkozzék ez a civil Rádió összes műsorára. Köszönet a 168 órának a figyelemért, őszintén sajnálom az apropót. A zenét majd lehet, hogy való elharapja az Ádám, mert most 56.080, és még van 59 másodperc, én nem leszek ebben aktív, viszont elköszönök. Hétfőn nagyon messziről jött ember az Aquarium Club volt lokájában, fél nyolctól, én pedig most veszem a kalapom, hogy nincs és megyek. Nézzék meg a civil a pályánt, és nézzék el nekem, hogy nagyon indulatos vagyok. Vagy ne nézzék el. dörö.fi Sok szeretettel. Ne felejtsék, a minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás az nem csak a kejfejancsira vonatkozik. Az úgy enzsenerál. Az élet. Rekamié következik. Sokszor mondják, hogy 500 vagy 1000 forint ma már semmit sem ér. Nekünk nagyon sokat számít. A Rádió alig tudna megszólalni az önök támogatása nélkül. Működésünket önkénteseink munkájának és hallgatóink adományainak köszönhetjük. Ha most felhívja a 13 600 as telefonszámot, majd beüti az 54-es kódot, 500 forinttal támogatja a CIVI Rádiót. Ugyanerre a számra SMS-t is küldhet. 13 54-es kód. Köszönjük, hogy szabadon szólhatunk. További információ mogatásspon